Wizz Air ju ofron shmimet më të ullta nga Shqipëria për më shumë se 50 destinacione. Eksploroni Valencia, Madridin dhe Barcelonën duke filluar nga 2.990 lek. Për më shumë informacione, vizitoni wizz Air.com Ato buzë qështi, për pak siguri Më shumë cilësi, dhe garanci Mos për të ndo me nkulli E qënë të një qëllë buzë qështi të shërbime dentare 360 grad në një klinik të vetme në qender të tiranës, në nënkujdesin e doktoresh Anisa Kurtit Gaia Dental Clinic të përkushtuar ndaj ekselencës Oh, shiko që përpash Kaza Italia pas ka ditut e fundit të ulljeve Duhet shkojmë? Serjëzisht, do të thotë se është momenti për të gjetër në një gjëmë të mirë? Po, dhe ullje të janë diri në 70% Nuk dua të humbasim këtë rastë E dëgjova, mami, mos haro që m'duen edhe mua disa bluzë të reja. Do të shikojmë për gjithçka që na duhet. Le të nxitojmë. Nuk kemi më kohë për t'humbur Ditët e fundit të ulljeve janë këtu Dhe të gjithë dyshanet tuajet preferuara Janë gati për t'ju ofruar ofertat më të mirat të sezonit OVS-e, Artilli, Viktor Kull, Sorbino, Loft, Dilvin, InterSport, Adidas, GoTek, LCY, Kiki dhe shumë dyshanet të tjerë Nëzitoni, koha pëmbaron Ja ku jemi për sërin, ja mani si Jam në lumen e future to tech. Në datat 9-10 tetor, në Pallatin e Kongreseve, dy ditë panairi i teknologjisë, inovacionit dhe edukimit. Njihuni me 100 ekspozues, biznese, institucione dhe startup-e. Bëhuni pjesë e 10+ forumeve dhe paneleve mbi tendencat globale të industrisë. Dhe 50 folës prezantojnë produktet dhe shërbimet më inovatore në treg. E ardhmja ju pret në Future to Tech. Për kushtimi maksimalë, profesionalizmi dhe kujdesin taj detajëve të ndërtimit, bënë që Koni Seaside 2, lokalizuar në vijën breg detajë të shëngjinjit, pran zonës Aranës e Hedhur, të jetë projekti rezidencial që keni ndërruaj për shtëpim tuaj të plashtit. Grupo Koni, we give life to your project. Së bashku, ndajmë momentet më të rëndësishme, me ritmin e Vodafone Giganet përjetuar dhe testuar nga vetë ju vlerësuar se rrihet i mëshpejtë celular nga kompania ndërkombëtare Ukla Vodafone rrieti numër 1 në Shqipëri Transformoni dyshëmend tuaj me laminatin e cilësisë premium dhe përfitoni ofertat tona të papërsueshme. Laminati AC3, 8mm, 6.5 euro. Laminati AC4, 8mm, 7.5 euro. Laminati AC5, 8mm, 8.8 euro. Laminati AC5, 12mm, 10.9 euro. 25 vite garanci dhe 72 orë rezistencë ndaj lagështirës. Se laminati sepse ju ofron kombinimin ideal të cilësisë, çmimit dhe komfortit. Asistencë në montim dhe transport në të gjithë Shqipërinë. Na gjeni ekskluzivisht në Prestige Home Center. Luminosa, Bela i noni 1. Ciao amo. Ës parfumi i ri i de Kano Comment Vivian. Me formulën e re de Kano Comment, njollat nuk janë më një problem. Më e bardh se e bardha, aroma që zgjat deka. No comment. Music box no club of them. Let's make tonight the weekend. I don't want away. I don't Tell me baby, I just don't wanna go one way Swimming in the deep blue got me thinking about you I'm just trying to dive right in Wanna spend tonight See you this thing tonight Në wejt ishën David Gita dhe One Republic, më duhet a lë me njerë studion, kjo sepse uh, do të vinë quna të riko shetë me njerë pas lajmeve të orës 12 akimi, që do të mërkure në Radio Ngomtare Club FM. I përshndes me Danny California, bashkë të gjojimin esër, bye bye. Obama the copper and the mama was a hep bee in Alabama she was wearing her hammer rice you got to pay when you break the panorama she never knew that there was anything more than pole why no body does your compliments tie me for black bend and a sweet louisiana robbing on a bank instead of indiana she's a run o rebel and a stunner from the mirror where they Nga frutët të Thata Palma. O ba, erda unë, të kam sië Lara. Si themo i bi, se nuk të dëgjova. Po të tregoj Arat që pleba për ty, o ba. <laughs> po i tregom babajt Arat. E di babajt që janë Palma. Kanë dhe rush, ka i si dhe kumbullat Thata. Kishtë e bler Petriti sot në mgjes të marketi këtu pramë. Frutët të Thata Palma. Një bot, lot e nërgji. Kudonë në Shqipëri. I, I want to get into it man you know go ahead, go ahead. like a like a sex machine man yeah, moving ahead. doing it you know yeah. can i count it off 1 2 3 4 get up get on up get up get on up stay on the scene get on up like a sex machine get on up You got to have the feeling Sure as you're born Get it together Right on, right on Get up, get on up Çipria për më shumë se 50 destinacione. Eksploroni Venecian, Catania, Bruxelles dhe Budapestin, duke filluar nga 1490 lek. Për më shumë informacion vizitoni wiseair.com. Ju prezantojm sistemin suedesh të fjetjes Duxiana, shtratin më të mirë në botë, mishërimi luksit modern të qëndrueshëm dhe i gjatë. Në një shekull eksperiencë Duxiana ka perfeksionuar teknologjinë për parur, dizajnin mbresëlënë skandinav dhe inxhinierin që zgjidht të gjitha problemet e botës së gjumit. Ju kujtojm, në shtratin Dux, flen shumë nga njerëzit më të famshëm në botë. Ju ftojmë në showroom-in ton pranë kompleksit Nobis, si edhe në Instagram, duxiana.al. Duxiana nishtron artin e gjumit kuzhina juaj meriton më të mirën dhe me kitchen aid më e mira është më afër se kur përfitoni nga oferta e jashtëzakonshme me tre sete të kombinuara plotësin nga electromagic seks epuke i brik ekspres kafeje dhe blender zgjidhni setin që i përshtatet më mirë stilit juaj të jetës dhe përfitoni nga çmimet promocionale që nuk mund t'i rezistoni Vizitoni dyqanet ElectroMagic ose faqen ton të internetit ElectroMagic.com për të zbuluar sekretet që do të bëjnë kushinën tua një vend magjik. ElectroMagic, për jeto eksperiencë. Nëse po dy gjojmë këtë mesaj, je rrugës për në shtëpina hëndrave. Paguaj të ani vetëm 20% për apagim dhe këstet e tjera 2% të shumës në muaj. Pa kolateral, pa kredi, pa interes. Për më shumë informacion, vizitoni GreenCost.com GreenCost Found sense of life Bolt lëvizim bashk prezanton fundja the big në radion club e them me moby Porcelain Find my baby body rock o landing cover some natural blues o landing cover some how fundeva big că totă ştunde de diel me hitaet mult mai rădăcin mobi la radio në club efem munsuar ga tolv lvezin bash Në ditën tëndë të relaksit, bje telefoni është grueja Zemë më këllim makina Bo, dhe kjo nga duaj Tani du flas me tretësim, të flasë me karra tretësim Ta qënë të mekaniku Të presim sa t'jerojt mekaniku Një dit, dy dit, tre dit, një javë Pastaj, presim sa t'gjëndet efekti Presim e tonë Ndëko gruan du të leviz unë me makinë Nuk gjëndet efekti Kur, hop, më ndizët lampa Dhe kujtojmë që unë furnizaj vetëm tek bolv dhe kur nuk kam problem. Më në fundaj e thotës... Ta një e tuti edhe unë vetëm bolv. Bolv, karburandi më të cilësor të tregë. Ora, 12 e 2 minuta. And now, the news on Club FM. Laj më shkurët, në radion kombëtare Club FM. Dgjues të KlabeFem përshëndetje ju njohemi me lajmet e orës 12. Shqiperia ka vendosur të indeksojë pensionet me masën 4.1%. Lajmi është bërë i ditur nga Ministri i Ekonomisë Blendi Gonxhe, i cili pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave tha se indeksimi i pensioneve do të aplikohet për muajin tetor në vim, me këtë indeksim pensionet në qytet rriten me 752 lekë e 543 lekë në fshat. Jurita Tabaku dhe Gazmen Bardhi kanë depozituar në kuvend një nismë ligjore që si pas tyre synon mbrojtjene profesionistëve të lirë dhe shtresë së mesme. Përmes kësa e nismë, deputetet opozitarë synon i mursimin e taksave të paguara padresisht nga profesionistët e lirë. Kanisur sot prishë e ndërtimeve paleje nga IKMT për t'i hapo rrugën projekti të rekonstruksionit të hyrje së shkodrës, fadroma se po kanë shembur objektin e parë, nërsa ditër në sot me do t'jen dhe dy objektit të tjera që do t'prishen, ka një mëdhjet që janë në total paleje. Janë bezulluar punimet në aeroportin e vlorës dhe shkak duke se është bërë blokimi i kantjerit nga punojësit të cilët po protestojnë në lidhje me pagat. Protesta është villuar herët në mëgjes, dërsa punojësit janë takuar me përgjësit e firmës duke kërkuar parate pra pambetura. Ishit me lajmet në Radion Kombotare e Klab FM, nërko ju këtoj se vetëm pas pak, fillon rikoshet. The next news break in 60 minutes on Club FM Lajme të tjera shkur pas 60 minutës Qëfar është Vlora Marina? Êshtë ndjesia që i kam të gjitha ka qëpram Një marine klasit botëror Apartamente premium Me hapsira luksoze Kuzhinën autentike Të kem pa funësisht mundësi për të provuar e zbuluar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 mundësohet nga Vlora Marina. Riko Shep, Ingrid, Flori, Egi, të filajnë. Një, dutë, tre, katër prova. A, a, a zonë, regula, a, a zonë, regula, prova. Qërë po përgjën e da një? Thank you very much for this great trust and honor Posa di efendi Se <laughs> mi qem dhe njërë të i nga në tona jo I vetë mitingu, njësojnë të gjitha gjurët të botës Rikoshet, tani i filon 1, 2, 3, 4 Qashtë të rënqese, ka filuarën 171 minutë qi Rikoshetit 30 një botën Ju që në djonit dhe shumit që Mjartë bëtë vubu zela Ka filuar Riko Shqe! Qështë të qëtë nga kryshtë të të shqipriz tashmishë Në promit të mbalëve të klab e feb Në djur botën në apsir, satsunë i apsidor në kontar Thuë që edhe në mars, Nat Jon Elëmyshku edhe edhe të dy antenat që kanë qenë qeveria në lart. Po mos thuhet tamam lajmi. Tek dy satelitët që në fakt ende si suposta në hapësirë, ose as gjenën, as tek dy satelitë satelitëra andrave. Po. Edhe mund të jenë bërë, nuk di mësi. Nuk e di në bërë, edhe mund të mund. Mosu mer me detaje. Kujdes, kujdes, suposta të vëzhgon, si çajë, kujdes vllai mazë. Kurdes suposta të vëzhgon. Osa në tjetër vllai mazë. <laughs> Kujtës së posta të shpon oh, Kujtës vlajmat ka ngërë fasule, kështu që ti nga dhëman, 6% Ojun <laughs> pote, stude... o të dashuri Ambe që kemi në i gjatë, që ke po? Supernitari, e filluat e në barë në brëm më, më ndishin, pa të në shinë më ndishinë më ndishinë A më në 5.000 e një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj E këtë tani Willes. Ishte e Marta Jezes. Këpëti di. Ishte mamë Marta Jezes. Këpëti di. Un po sjell transmisionin e Ballit 176. Asaj buçës. Asaj buçës. Nuk i nga back duke e pa. Kamu ke hecho es por 30 y un Venice Gomes. Me piace shihti po bëndë këto filmat e vjetër që bëj bon me ngjyra dhe me HD, do ishte mirë ta bëndë këta. Do ishte shumë. Me to tre do ta vërsësh shumë si shtep. Do ishte një krye veprë që të të njura, për për i, se do <laughs> restauron të vola ti është ta të djash. Përveç se me ngjyra, po edhe po ri-dublon. Absolute si champion, champion, ne të champion. Dhe tash ungoonese. Larg qoftë të dublosh siç bën me Skënderbeun. Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Ai vendizin me lufto e turçi. Kuva gjent di seksion dalë teacher. Kuva gjent. Kuva po ma ku ma ku ma gjell o shoku sa ke bën i jot gugullah gjen duke mbyty dhe pyti afër jam kaje çim kore njer çake boni të shëmtuar këtë javë oj tek lutin e dhëmit vura kluf keter au naftina po Floridë verd. e verdh e vura çu si kluf çelëlari po shako oh. uh, çfarë do të thën kush keni kimë më djes vale çarp kaçan <laughs> çini çini çini <laughs> si e bëri e brekut Obo, <tar> çe <-se> ka qoftë biznesi çka ila? Biznesi. Vetëm um, çfarë është vaktie? Është në bardh. Çfarë të ndjen? Qëste. Ato kokra devogla. Ai ke vazhdu bizneset më? Ka bëjur bizneset. Aha. Ka ndër një super shpikje një aplikacion. Bravo. Për më shumë të flas javës tjetër duhet të hakim gatë aplikacionin. Tani e veten makim. Jo, jamë në makinë. Jamë, jamë duke hyrë. Më duket se so më, so më. Sistemi më nuk aktov, apo ka filluar Champions League te tani një... më zënë. Ja, janë ngritur çmimet. <laughs> jo çdo javë, jo çdo javë. Ju për çfarë të flisni sot mund të marrni tani, ta bëjmë një ndryshim. A çfarë të tjerë? A çfarë do të flasim sot? Po direkt, direkt do ja ta thotë inti direkt. Po. Dgjoj. Ne gjithmonë vit për vit, prej 18 vitesh, mbas si mbaron sezoni veror, e konsiderojmë ne kur mbaron, se vazhdon ndoshta. Ne themi gjithmonë Baroj se zonë i veror, kush ishte slogani i verë 2014? Të përqenë, për të përqenë, të përqenë Shvisho për për për A mund të atëhe mund mëndiminim Filohesht ti i pari, startohesht ti i pari me kompë marë Babzi 2014 Babzi 2014 Babzi, Babzi uh, Në i që konkrete apo? Babzi Karbonara ka qene i, apële, ka bapëtute <gazur> <gazur> në, në i që konkrete apo thjesht si një imajqinat? Në <gazur> prëgjësi ka qene një babzi kompëtare Babzi kompëtare A ti shkoj unë braba? Hajde lush një zjarë! Lush e me qunat! Po brezën ka që ka pas shumë koncerte edhe këshumë, hajde lush një zjarë! Po, po kështë do gani për shumë, kështë të ishte për ty Dridhe bajame me Lesh Kombinati 30 bayanët. Do të thonë vera vera 2024 ishte 30 bayanëve me lësh kombinati. Në qendër. Lëshëçeri kombinati. Nuk ka rëndsi. Dashmiqi, ha trimë te zi. Shlironi mendjen tuaj, kujt jeni? Ço një mesazh? Ku nga ku tonjë Joni? Bëjësim motra të Blaze-s në Kosovë, bëjësim motra të Blaze-s në Maldivë, motra të Blaze-s në Maqedoni. Motra të Blaze-s nga gjithë botat. Ja dhe mesazh ka ar për ty. Aplikacioni thotë Shakos do jet Shako Airlines. Nuk është reklamë, është Shakos. Në numër 5 shkarkojën Korane. Alë, buta, shaqojesh Korane. Shkarkoj Korane. Ja pra, <laughs> ma, e nisëm këtu direkt me Dolum Tem sot. Shaqo. Ma shiko, shaqo. Po. E i ke çeris save di poshtë Kerudi, ha? Kerudi. Kerudi. Ti e po da. <laughs> e ku kamisë ta vëllosh rikoshetin me Shakun. Mos e gjatësi kjo. E ku kamisë më ta bëra, s'është niksë që vet një, një gjut ujdi. Do ta e do, do ta kshu, mendoj të basem. Escucha, escúchene. Escucha. Kështu që po e filloj me plot energji, domethënë e hap me Shakun sigurisht me Shakun, por ndërkohë këto 3 orë të jemi ne të tre. A, sot do të rrijmë me Florin me Flori Moaikin dhe me gjithë secilin për ju që do të ndani kohën tuaj bashkë Ajde... me ne. Hajde Florin. Hajde, mbush me të. Hajde, tambush me ne një gjogë për të pimë, një gjogë për të hungur, një gjogë kështu për të diskutuar. Si mendon ai gjogë? Ky këtu është shumë i egër këtu, nuk u zbuti. Zbutë lale sa është ruktimi i gjatë, do ka çfarë. Ja, temperatura, temperatura vazhdon me nerva këtu. O sa më ngjajë temperatura dhe kultura? Sa ka 10 grade? Ka ra. Po, oh? ka dalë me botania, po oh, ose çarçafi i trash. <laughs> ah, si ste çarçafi i trash. Unë bleva njërokastër çarçafin. Këmbë të jashtë. Më falërim special shkon për Vlora Marinën. Ah, me vlera Mari, me vlera. Do pastaj do ta thimim pa me. me Patia për spirti vllajt patjetër. Dhe për zonën e djonit tani nga gjithë bota, zgjoni Amerika, zgjoni Amerikë, uh, Europa Veriore, oh. Azia, Amerika Jugore. Danimarka, Greqia. Po <laughs> <Bo>, Greqia. Shoqërinë e industrisë. Zgjoni gjithë bënë pjesë tek emisioni ku sot do flasim <laughs> për këtë temë, slogani krye pushimeve verore. Do kënaqemi. Ne keni nevojë për arsye, kemi vit për vit që e bën këto lloj <laughs> <laughs> teme dhe mesazhet gjithmonë kanë qenë të shumë të A. Faleminderit dhe juve çjeni transmetim me direkt. Në radio të tjera për në gjurë një uvë në eve këtë momente Në oh. më thëmë, farimderit atyri që përra gjë nga burgjet, nga policia, nga ambulansat, nga burtelot, nga, nga hotelet, nga, nga burtelet, nga shkollat, zysha Për shumë, nga shkollat, zysha, për shumë, nga shkollat, zysha Ta shtjelojnë, nga njëre me kufje, farimderit zysha, bë një kujdes <laughs> Çakap, çakap. Më vjen sikur ta çasash të bëjësh. Paskarku nata e kësaj zonje. Pas kësaj ne kemi një skandë drejt familjarë. Odi, mbyllemi. I ke bëj çifasullën ti sështë. Odi shllazi, neto shkazi. E de nogu dana. Falënderojmë <laughs> <Panimleroim> komunitetin bulgar i cili na dorë. Le le le do lazi. Urdhro. Ej, bravo Lali. Sa shtëp. Pension grek, pension bulgar, pension rumun. Unu ta nis me një fjalë të hurt. Son që burër si fëmia Po e më gjithesh konçante komëshia Oke, lale, janë që të zëjmë sashti Që ka të prit në rafë që tani Quna thot Se që na për cilë një doz endrofine Në knaqët Slogani verës ishte shqyqyr që nuk i ka në ju këtë vit Shpëtova, jam me fatë luksi Luksi Më falqen Në zëti po dhe ndjej Në amin si me dyko bërë vre të ardusar Pra mune, më zëra Fak Këtë vit një kështë shku i shokujim Tu kallon një kështë për një nga ta fisht e ditit pa. Edhe kështë së brend nga makina me e morë Allah, 5.000 lege 5.000 lege Allah, ah. i për i kokën Zdo artes, Imaginer, e fare, 5.000 lege Imaginerë që gjithë në i kësu në jullë dedi Në faktë është e vërtet A pop se lëra mi që mi dhume Ja pa me ka dikhtia Ja dhulja E, hey, pëmimë Allah Kiri shëkiris para kalosë O, gip... Lelli oh, Yes, vla Vedë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ku se bën përshëndetje Shakov. Hajde po, ha bu. Ti je bulgar Shakov. Tritan... Zdravo. Zdravo. Čakohodžov, Čakohodžov. Tritanović Čakohodžović. Meccato më me përshëndet. Do t'ju përshëndes me Monolink. Aha. Iti është një nga DJ-të që më bë bën nami dhe shit sepse përveç se po luan muzik, ka edhe një kitare elektronike që i bie sipër. Bravo! Gjonot po të pilaf këtu, është një pilafë që po bën nami. <laughs> Bravo! Ej njerëz, vlezën e motra, mos haroni, muzika në maksimum, gazi minimum. Other side. Hold your breath, keep the small inside. Stand them to the light step into the light when the other side Jo i mesazhëve të shpejtë. Doja shumë taksa dëgjuar këtë këngë në makinë. Unë po godi jeni në radio kanë privilegj tjetër. Po mund të kesh privilegjin akoma më thamë anjës në ritransmetim. Është vërtet e kjo. Përshëndetje Sardin, a, sa na këtë bër gojja. Po, faleminderit DJ Sardin për dashinë më bërë follow. Përshëndetje thot Çuna. Slogani për këtë vit është U rafshofshin këto resorte të shtrejnë ta Tungji O, sa bugura Në fakt e dhe unë njësë ta njerës Që thonë ishala pini i dalgë e modhe Lali t'i mori t'i pshitë gjitha Dhe të të të të të natyra si që ka qenë E t'i gjuat që farë tha kërëj ministri, mole Letë presë, e din, do flasim dhe brata I ta flasim dhe ashtëllemi që këse ishe i gjratë njëra Propaganda radhës Viti në tjetër vitin tjetër, tjetër. Nuk ka më sezone. S'ka më sezonë. Vetëm kush ka hotel më sezonë. Pranë ka kanë 60 vjet që këtë thotë. Ka problem. Le të jemi të prirur drejt besimit. Daj besim. E disi <laughs> si është ky. Kë, Hë. Këmoja jonë si ato tabelat në përlokale. Nesër është Birafalas. Pa. Do shkon nesër ti aty ta bësh nesër është Birafalas. Bravo. 12 ja. vjet, 12 vjet. Prandaj është inteligjenca e këtij emisioni kish. Këu këu mund të dietë slogani i Ver 2024, a? Eh? Shemun, I keni lirë të shmime, ku shko aty mështë deri vrërë Mundi stogani të mamë, nesër është birra falas Mundi shte të kjoj stogani 2004 <laughs> Shmime të lira dhe mundi stogan tjetër Shmime a, të lira dhe e në vitin alo, tjetër Alo, që kështë gjurë me? Alo, po Kushtë është? Ollaje Urdro, kushtë jeni? Ollaje Urdro A, a, kegë makinë me lëgën fundje Poj, 600 e 3, lëgën, shë makinë e ime? Po aq e parku i gjelbira. Te vila po e lashat di përpara. Po hajde pra se ja, ashem vilën do bëhet pallat. Hajde makina. Jo, si, po tani para xerekore lashmë. Po po, jena ne jena në bodrum tash, jena ma hopu. O, ja se dola. Për sa, për sa e bëni këtë vendimarinë ju më valla? Si e, po, e bëni të vendimarinë? Do vi betonierja, do hedh betoni, fillop gëtonis, ne të parku shumë si, dië, s'erdha, s'erdha. M'falet. M'prit dë një minutë sa dalim nga transmetimi. Ka një ofshë. Amos, më, më s'ta thynë ne jax me cifra me me me me beton me këtë. Si u bogim po më bëth shumë. Po kjo mira, çfarë bogjo? Faleminderit. I brapas te mua. 069 20 70 222. Cili ishte e slogani i këtij sezoni? 2024, ver 2024. Lexova një duke t'bukur se lexova po. Ishte shumë bukur ajo. Ta bëra për borgjën. <laughs> slogani ver 2024. Vllai ato legët po ku buret bu. de kjo ose ose siç më thonë ti dish parë slogani i këtij viti vitin vidi, uh, tjetër do jetë më lir Vitin tjetër, <laughs> dhe tjetër në do jetë falas po po Ve i kur vitin tjetër para ndodhi kur do ndodhi sa falas do të neci para të mua Përshëndetje Çuna slogani për mua do ishte kur do ikim ta mua vlla Oh bo bo fix fix fix. fix. Liria e shqiptarëve vdekje rilindasve traditarve. Mm, pas kam lëf komentuesi. Pas kam lëf. So, pas, pas, pas kam lëf. Baba Albanian YouTube Live. Vajdoni, le të shpërthejnë mesazhet, komentet, bashbisedimi me ne në studio. Do kënaqemi, jam shumë i sigurt, është një oksident tro. Sam 2024, pos me puthë Tito puthun. <laughs> Edhe kjo qendron. Ah, Nga Alketës, a? Ishte koha Lali, kur sa zemrën. 1500 lekë. Rije pa gjumë gjithë në otën 2.500 lekë sigara të apme eh? <laughs> Ta e proni, shkoj me 700 lekë shpi Lale, edhe i dhalë Vosë më kjatu më që më shtos Kishe bodhe dashurie e, Po, i ka qenë pjesa shumë rëndësishme E me është edhi birë vlaj, së të jetë të lokani Ta i për oh. të dhajo To të kamitë 5000 lekë shpi Pra, posë më pudhe, ti të të pudhun <laughs> E, shiojni, youtube Lale, i duham me sapun është Vlora Marina. Ësht ndjesia që i kam të gjitha kaq pranë. Një marinë klasit botëror. Apartamente premium me hapësira luksosë, kuzhinë në autentike. Të kem pafundsisht mundësi për të provuar, zbuluar, por mi të gjitha të kem vendin tim për të jetuar, shtëpi apo hotel në pes EUR. Një magji për të mos u humbur. Me suite më të mira në Meze dhe mundësi financimi pa kolateral. Për më shumë informacion, vizitoni floremarina.com. Ju bëndihni Riko Chef me klape po them. se vëriova. Ja moja. Amama. Ja do i lidhem sepse sapo kanë filluar. Do më drejt tani kemi 28. Kështu që, që do i numërojmë kës atë? Dielli duket që në, po patjetër po që po vlla. Do i respektoje të gjithë. Përshëndetje çunë atë. Slogani i kësaj vere, domethënë 2024-s do ishte ku ulafsha mos u vrafsha. Jo. Yes, yes. po, Mo ça thash me Santrop? Çfarë facëm mundë ta të referova. Këta çeta brove. Asa i mirë që e pëshëndesim. Ja dhe mesazhi tjetër. Hanjer. Kemi ko, slogani i kësaj vere do ishte O shfik ekspresi Për po jam më sërëve, për po jam më kësaj me shi <laughs> Kërë që e fikin ekspresi që më të më të më dhe drekes po, po, po. <laughs> Qa boni më, o oh, hajvenër Tiedri, slogani i këti sezoni veror për mua Thotë, taksa bagusi do ishte Ishi mirë kër ishim keq Arseni dhe Brikena në bashkëpunim Tiran Bravo bro. <laughs> Tutje në bash nden burrë grupi. Po, ja unë jo mund ta ke shkruaj mesazhin te dy prandaj. Më po, diti me po. mendim. Vazhdoni të na shkruani. Cili ishte slogani i kësaj vere? Slogani uh, sa më shumë turist të gjitha ngjyrat. Beni Kuçovë jemi pa parë radio makinës time vetëm Club FM. Respekt. Beni A shrit me me pronosanin kurçovën, benion, osh më. benion, ha? Më. Mos të bjenion këtu kurçov. Kë Ças ben vaki. Po shëndet i çon slogani im salcit, salçicha, salçicha. Salçica e, e prerë në dysh, me atë mëngjesin në pjatë standarde në pseudo hotel 170 euro natë, optim. Në vetëm në vetëm sa i shanë zdetit.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 tashë me mike u çip music. Sa ta kam lyp? O sa ta kam lyp? Zoti jini sa, jini sa. Ja edhe ja një, ja edhe një slogan tjetër. Most termusin. Po, Ma... <laughs> po ndënim tema slogan për 2024 do të doja të ishte zhdukëm servilat e patronazhistët, se na morën në qaf, na morën këta këlyshat. Ah, Is... do flasin, do flasin për një fundjavë për shplarje apo s'mbaron dhe na ka çuar i foto trafiku. Oh, kusht, a mund të flas pak me Florin vetëm një çështë? Po, mund. Një minutë do të themi. Meqi po, meqi ka qenë kjo inteligjenca artificiale në testet e shumë gjërave që po ndodhin këto. A ja vleti ky, domethënë ky testim që bëhet me atë pritin Flor? Si testim? Me inteligjencën <laughs> artificiale, sepse kshu nuk u tha. <laughs> kshu tha. Kshu tha. Po po, domethënë bie që ne gjithë misionin e bëjmë inteligjencë artificiale. Jo, jo, rastin konkret të mund, atë atë që e kshënis Bexhet Pasolli. Po. Unë them që ky zotria Leshko ja më që vajdi një orë. Na erdhi buka ne. Kërzilia e bukës. E kërziu e bukës për ne. Ah, po. Ë, le të mbajmë mes në ky zotria le të na hedhin në gjyq, nëse mendon që ne kemi bërë gjithçka me inteligjencë artificiale, mm -hmm. le ta vendosë gjykata nëse ne kemi bërë apo jo. Edhe, Dijon, për dhe jo, po para dhe... se tu e vëndjë duhet duhet të zhvishet gajo. Petrujici çka çka. Dashëm bëjësh i barabartë no, për gjithë. Më kujtoj që ë, është një fenomen që i prek jo vetëm të besimin ortodoks. Gjithë besimet, po të gjitha besimet dhe një miku im shumë i mençur, të cilin nuk po e përmend emrin për efekt reklame, më tha, e di si e shpuna tham, ti ti ku porosit kur blen diçka atë, ku porosit diçka dhe mezi pret të të vi kjo gjë ja tha këto dora më shumë thë. Ato që e ka krijuar këtë gjë, çe do ta blesh ta, posterin që ta sjellta, pa. Apo veten tënde që u përpoqje, u lodhe, punove, krijove mundsinë që të kesh këtë gjë. Mm -hmm. Dhe mori para vështirësive, thash posterin jo i eri, thash, është sigurt. <laughs> Atë i thatë, këta të komunitetit fetare në të gjithë botën thash, janë thjesht postierë thash, të vetëspallës <laughs> që thon un jam ai që të përcjell ky mesazh nga ai te ty. Atëher pse duhet t'i respektojmë kaj shumë thamom, sepse si jam melonzuar. Ja, azijdo me të sistem. Por, por uh, inteligjenca artificiale një gjë ka bër këtë javë, ne do të nxjerrim një një këngë në në emisionin Tiranë, por... e cila është bërtërsisht nga inteligjenca artificiale. Se jo. Është po themi nga këto plagjatura se themi na. Jo, s'shpjegoj okay, përfarë. I kemi dhënë 10 modele këngësh rock të famshëm ndërkombëtarë. I kemi bër një tekst që e kemi marr nga një poet shumë i njohur shqiptar generoje dhe i ka bo gjysore, e ka bëu për gjysorë valla. E ka bëu. Dhe është është ta shohosh tuti kush e ka bëu si grup. Tiranjat pra. Do ah. ta shpjegova. Ne do ndodhi Timbelendi. Timbelendi kishte një një këngë që kishte qenë 12:10, nuk e kishte përfunduar mm -hmm. dhe ja kërkoi inteligjencës artificiale. Mm -hmm. Ora Tuk tuk tuk tuk është tek sikto e patënisun dhe ja buri për çë rekord dha igu mine, hodhi gjithë kufit, të gjitha aparaturet. Oh shit! Nuk ka vlen më. më. Orek oh, kush i merr të drejtat autorin nëse e bën kjo? Zoti. Ky ky është problemi. Propunim për ta lartë është problem, <laughs> problem ndërkombëtar sepse ajo paisje që gjeneroj këngë kam marr krimtarin e Indrit tandën timen teatri teatri teatri dhe basi thot po bën llogaritën thot Indri bën këngët këshu mirpo Indri çafiton mbrapa as kjo gjë kurse ajo i qit letë vetem olti currin <laughs> edhe oltin po e përshtesin lësh olti currin <laughs> ende to e përshtesin slogani samer 2024 e ja ti mo jane dil në mahalle dilajo te homë ju intereson mesazh apo doni të vëni këngë se kam ja pa ti më mbarojn përshëndetje gjuna that slogani do ishte lule shtrydhje në aksion përshëndet çunat Braydon dhe Lianin jeni thot më të mirë lule shtrydhje në aksion kështu kuptimi ishte ka halo përshëndetje halo bimias po zemra ime po ku jeke un farë më plak po di që jam të gjumolla po skes mund të jesh i mua i mua gjus në gjumë burr do të jam ari puli ai fë i mua komjen i gjumë llah tash i do por pse i mua gjus në nuk na mer Hola, hoy está de visita ko, el gol logarit que voy muy bien. Hola. ¿A qué hora 7 de la mañana o 3? Y te llovam que voy a hacer. Yo, es mir tani, no que kemi, yemi taku, domodheni kemi. Po veti kemi ulto xakra. Domod e pranoi que e ka e ka me veten problemin. Okay. Hola. Hola, faz de mo, por favor, eh. Si ajo, uhej nanana, uhej nanana Ora shë dëm dhjetët dëzet, sa për referencë U në alberta, katëla Të telefoni jënë Të telefoni jënë Që të tiran? Në dronë e pra, dhe e dhe horë në tiranë, bëtë tala, hora shë tate mjesit dhe juk Shë tate mjesit dhe? Shë tate mjesit dhe? Për për për për për shëndru ora akoma Atërë dhirë Për për për për për për për për për për për për për për Vazhdimo. Dëjëmëm këto. Nesër, nesër kemi. Ko, ne shumë mirë, kemi nga që u bë ko, domethënë pa fol, patyresh që na merr dhe malli se njerëzit janë edhe pse bëjmë nga herë debate. Si ta lobe të pushime. Ne do ta lësh mallin që mos të morim më. Mo. Për çfarë dëgaj e më por tash një sekondë për të bërë një pyetje koncize tash i duam Po a di ndërtësi exactly Po a di ndërtësi Po a di ndërtësi Nuk matet se di aty ku i hazi jam O, jo, çukenachim. Ja ma ke gabim se vezios ndodh kurrë. Imagjino, 3 sekonda më zëti mund me mikun, mikun zëri fare. Jo, kush e ka gjithë tjetër. Unë detyrova ta kova që u ulëm gjakrat, se e uh. pranoj që ikisha problemi në veten. Urdhro. Jo, me mund me mund të gjyajti. Jo, jo, më spi. Jo, unë them me siguri. Esse e si, oh. ka gjëta super me let dalë të shtrume, venë parkimin me të gjitha. Allah, si Bobi tho tashilan, isboshem me Balt. Kur pi drok çu duket. S'ka kuptim, më synë fshyr i pa pllakat që hedhin ujin për pietë. Dakort, e kemi diskutuar di këtë. Na thoni çikur pushime. Semos ta do presim fjalën e gora. Jo, jo. Ja ne. Mos e ngatro, mos mos e ngatmo. Unë kam 200 lek borxhe. Sa andri dihapun për ty. Faleminderit. Ja do të thodi. Rafs, do të kisha pothu. S'ka problem, kur takohemi herë tjetër. E, gjogjit të vi. Unë këtë vet, puna fare pushim i tu. Fairu që bollen tu. I ke jash në Turqi besë Greqia. Shumë mirë që bën. E. H. Nuk do të rona. Perfekt. Faleminderit nga tu. Oh, se voli nga tu. Oh. Plisën qëtë qëtë, nuk përtisë të njëri Këkohën të si, si. fali kamarierë la Gjohë që se kam baxë që në të kadrën në Qypëri Që në të kadrën Ka Sa? që në ratë unë që ka thonë më fali, kamarierë Aha, uh, kuptojnë Bidë përnari e otelit Bidë përnari e otelit Sonde, si është këtë tush në këto Kotat që mërë me, me pasrimin uh, uh, uh. Që, një të vasërë i zhomën Dojë më astaj, gjë me razë Ka riz Që jam i ngjatë veten me qi që këngë. A e marrve? A e kuptoj, e kuptoj. Ti li milokos, kujon se çishe një. Kur të nda kuptohet, po e kuptoj. Ë, allto duhet më të ditaj vllai, ai gitara e turka e serba e, a e çipon ta e, kujon, vajon, mashe. A jë jam, you take good life. Ti ke gjetë butyesh, mir bash, mir bash. Po do të të pasë kalon bresa shumë meja Greqia. Ta blet valla. E kuptoj. Dije, po mirë, tash ti do shkosh prap se kjo është idea. Kur knaqës shkon prap, kur nuk knaqës nuk shkon më Nuk shkon ma, dhe unë, në thëm, në pusim edhe veç me Po, kemi shti sloganin, pra në te po flasim, po Në bafshi më këtu, putë më bafshi Po, qëndron, këndrytën të halë Ode, ode Përsa një mëllë, dishe mëllë Paj mu Otë si la, tashu. Tani rifillove këtë, po themi atë rutinën në punë, një gjë, një kështu se, edhe kosri e gjithë kosën bur. Po ja, vetëm pyet e boni edhe. Na boni pyetë, ka bój shpirt të byrek me çfarë do? Ne do bëme. Ta bój la liot më. Futi vetë 500000 lekë. Ta bój shoku të mbthy horarin postasola, mos të përdorim se jam live. A? A ka mund të meja foti ja praku në mrejnë a pjorekot me qep dëmote Ta bëj shokë më shke, ta bëj shokë Në pështinex meja ja praku Në prejtë pak në sa mre emisioni Ora 7, 7 gjithë pak në të dijë pjorekot Mas ditë, regulli Mas ditë, më të gjimë jesë Kolofats ja praku Kolofats ja praku E, o Indro, e kupton, ka shku ka bo përshimet? Ka arë shumë i relaxumë Se ka bo përshimet Asë është në vrikë, më këton Imaginojti këte bo Dozard ja, ka surren. Së shund di ai ai bërt ashtu ose kur bën ushimet këtu ose kur s'bën fare. Është e vërtetësh. Ja, jajte, ja të ja paz zotit edhe ty. O, imagjinojmë se gjumi të paçesir. A kujto? Perfekt farnë më Lale. Ka lezet. Imazhinuar të art bukur ato dark. Pa, tu puthu nëjë jomë. Çfarë thyve më? Ja, kjo polja. Polja dark. Me të tha, me të plagat që të në fal. Gjore që nodhin e në... Bëjë një foto, ma njësë mund të djore, të bëjën të re, të asiel, vetëm ti më së më mërëzitë. Gjare për të të të bëjën të re, gjare për të pevër Copperfield, e shduk murin, e shfaq murin, shduk të të dojnë e për e lirit, e shfaq murin, e shfaq murin, shduk të të dojnë e për e lirit, e shfaq të di, kore! O thëja thjesht të ta bëja të ta bëja dhëra. O thëja thjesht të ta bë Po ti ti kam mbytyme ka se si e vlersova. Ti kam mbytyme se e bën si ajo që e bënën, bënën, bënën, bënën më të mira, pastaj i fut një skelv. Ja ti apo uthy marrdhënia, ka ç'ishte? Bukutua. <laughs> kam mbytyme se bën mas diku këtu dia. Bukutua <laughs> e Barcelona tek tim. Xhivajë <laughs> Zuneli, të saçi mod fare. Ishin dy burra, një i vapur, një një pasanik që ishin në plazh. Ata kishin kishin dhire kalamait buzdetit. Edhe njëri kështë të bëtshë, këllë tjetëri kështë të bafë. Do më thënë, a i që i shte i varfë, kështë të bafë. E kuptoj. Pa, adhe i thot këj pasurit të këtitë varfët. Ora, po këtë shumë jo të la, dhe shumë të madhe ka, dhe këjimi... E bëjimi ta s'ka lodre me këtë merë gjithë ditën. Mirë që në përë përër bukit e lukë. Edhe omynë dhe misionën e ty përstaj kumët. E komët, e komët, e komët. E nese. Ederama, kërëjministri i Shqipëris është që bën ajë shumë për vëndrinë. Po? sa nuk bën asgjë për veten o zot po pse mo burpse po meru kujdes se çik për veten se të kishin nxjerr gjithë media atje isha plakur shumë e e pat më i kurrsuar më kush mora a e pat ministri, mre. Mre. Krusur, <të> më bukurë ministri më kurrsuar më merdhi keq mundim me ah, shpirt më loli kisha harruar të pecën që shtropetën me me elil përshëndet përshëndetje drejtora thot po përshëndetje slogani i verës në storyn e radhës Cilën bujtin do gjermoj Blendi Fevziu nga Kenya. <laughs> Ky është slogani. Fakt, po shohuaj videot e Blendi Fevziut e gjitha. Ço që shihni mbrapa meje. Kjo që shihni mbrapa meje. Kjo, mbra pa mbra pa me. kjo <laughs> që shihni mbrapa pa meje, me, po nuk e shihni. As gjysë s'është para ti. Çdo gjë është mbrapa. Po është drama janë ja 10000 në Bër Bër kës... 10 bosh. Pastaj dhe populli pa. funvarren ata. Oh, no. Se that ajo patronazhise, është 10 hapa para. Patjetër, patjetër. Pa Kjo 10000 vjet. Patjetër, falënderi këtyre njerëzve që ekzistojnë. Atna rrofsin e para. Faleminderit shumë që blendi i ka bërë promovim gjithë planetit. Po po. Gjithë planetit. Po po po po. Shi që nuk kemi mane për të shmàn këtë jetë. Edhe almë çupja. Patë almë po. Ku se sfutur e kanë. Karagum është zemra. Ka fjalë që shkon në aeroport, bën video dhe këtë. Me inteligjencë artificiale. Let's sell high chemical brothers. Just get yourself on Just get yourself on Just get yourself on 60%. E dua si Egleni. Okej. Okay. Donë të thonë ç'a është siç e gjeti si, si si artistje, sepse ia vlen për Vlorën tonë. Vlora Marina, pozicionuar mm -hmm. në zemër të qytetit të Vlorës, mbi 800 apartamente premium në pëlham të dorës. Hotelin e parë me 5 yje Marriott në Bregdetin Shqiptar. Marinën e partë të klasit botëror në vënd me mbi 400 poste ankurimi për jakte dhe mega jakte për të parkuar a, ose ankuruar. Do më thënë është gjitha i vëndi madhë, ku këti nuk e, do më thënë, s'ke probleme ku të rishë, ku të parkuar që këtë bërshë. Jo, jo, të jo, të jo, jo. I këtë gjitha të bërë, ok, a, aha. Absolut, është gjitha të bërë, ok, aha. Absolut, është gjitha të bërë, ok, aha. Po t'i gjitha, po t'i gjitha. Në Vlora Marina do të gjeni gjithashtu shëtitoren Buzdetit që konsiderohet një ndër një ndër më të gjata në vend pasi do të lidhet me shëtitoren në pyllin e Sotës. Aashtude, pra bën lidhje, bën bën sensin. Do jetë gjitha kështu si qytet Bravo. po themi. Mhm. Uh Mbi -huh. 73 njësi tregtare do të ofrojnë shërbime të ndryshme, ndërsa nuk do të mungojnë zona relaksimi dhe argëtimi, o, si për shembull, spa, qendra fitnesi, pishina apo kënde sportive. O, sigurisht. Të gjitha këto në Vlora Marina do t'i gjeni me çmimet më të mira në mesdhe dhe me financim pa kolateral. Pra, pa kështu pa pa dhënë gjëra të tjera. Kontaktohuni tani në numrin e telefonit 069 8014999 ose vizitoni vloramarina.com. Vlora Marina, where relax means discovery. and tears I've cried Screaming, deceiving and bleeding for you And you still won't chef look cb fm Across America to cross and look at, the look at the sky It's gonna be a fine night tonight It's gonna be a fine day some more It's gonna be a fine night tonight It's gonna to be a fine day some more Vlora Marina. Ësht ndjesia që i kam të gjitha kaq pranë. Një marinë klasit botëror. Apartamente premium me ambësira luksosë, kuzhinë autentike. Dukem pafundësisht mundësi për të provuar, zbuluar, por mi të gjitha të kem vendin tim për të jetuar, shtëpi apo hotel nëpës yje. Një magji për të mos u humbur me të shmimet më të mira në meze dhe mundësi financimi pa kolateral. Për më shumë informacion, vizitoni flora marina.com Ora 3.18 And now, the news on Club FM Laj më shkurët në radion kombëtare Club FM Dëgjues të KlabeFem për shëndetje ju njohemi lajmet e orës 13. Qeveria ka vendosur të indeksojë pensionet në masën 4.1%. Lajmi është bërë ditur nga ministri Blendi Gonxh i cili tha pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave se si indeksimi i pensioneve do të, të aplikohet për muain tetor në vijim. Me këtë indeksim pensionet në qytet rriten me 752 lekë dhe 543 lekë në fshat. Këshillë i ministrave miratoj sot skemën kombotare të investimeve në ferma e cilë asynon të mbështes aktivitetin bujësor të fermerve dhe blektorve. Ministra e bujësis Anila Denaj, pas mledhje se o qeverista se përme skemës kombotare të investimeve në ferma, qeveria finanson 50% të investimit grant në sera blektorije pëshkim. Jorida Tabaku dhe Gazmen Bardhi kanë depozituar në kuvenc një nismë ligjore që si fastyre synon brojtjene profesionistëve të lirë dhe shtresës së mesme. Për mes kësaj nisme, deputetet opozitarë synojë rimbursim të taksave të paguara pa dretsisht nga profesionistët e lirë. Këshilli Rregullator s'mblidhet sot për të diskutuar për mandatin e deputetit socialist Vullnet Sinaj. Në mbledhje britë dëshyorët kërkesa e Partisë Demokratike për heqjen e mandatit të tij. Opozita pretendon se Sina e ka përfituar tendera publik për kompanitë private, edhe pse kushtetua e ndalon deputetin të përfitojë nga aparat publike. Ishit me lajmet në Radio Kombëtare KlabeFem. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkur, pas 60 minutash. Light. Parinderi ti egi që kërcen me këngë ose me, me një lëjë ritmi që ti të spara e dijon Parinderi dhe, dhe përqen që e ujë patalona ku kë kërcen Spa. E si gilles, ta qinu me di kamus e rastez E strekomes, ta qinu me di kamus e rastez Este komës, aq ah, ta pushime verore në Avran për torta Flore. Çao po menton, çao po, ju intereson çao në Flori. Po më çao mm, po vendon. Iku mbyll vetvete. Mori, e mori, e mori, e mori si ka der roka për ka mesazh. Jo doli buka. Doli <laughs> do buka nga ja, buka. Ja pra si vetëm pjesa dytë, plot energji, plot batuta, plot humor. Falenderoj që po ndani kontuin tuaj bashkë me ne. Falenderoj shumë mirë dhe falenderoj për mesazhet që po dërgoni deri tani. Vazhdoni të na shkruani në lidhje me temën. Cili ishte slogani i kësaj vere 2024? Ora spalos tij gjithë identuaja, barkoni gjithë identetua. Ja, 0692070222. Atë them t'miat se i kam i kam mbledhur pak a shumë. Lutëm. Slogani ver 2024. O vllai, ti e han të diers? Nuk kam një slogan tjetër do të thotë slogani mm. është për kokër të qefit. Wow. Slogani 2024 për 2024, aty ku sillet e meshkujve shihin shtrembër nga çantat që mbajnë. <laughs> Ishte mesazhi që nisi shpërblen funzion oh. e vazhdon tani thotë, ah se harrova, ky Sandri thotë, ka bërë shkurtim thonë personeli që ka marrë kamera marr blending Oh. The fall. Samër 2024, do vish prapë po. <laughs> Absolutisht po. Do vjerë do knaqem, do lë lesht. Yeah. Edhe dikur, do vë lesht. Dikur pronarët e shtëpive në Vlorë të thonë për shkak, do të vesh prapë vitin tjetër, Jonë. Yeah. Ja, yeah, mm -hmm. Është. Pastaj flasim atë të na thotë. Mama kryeministri i Shqipërisë është që thod. bën aq shumë për vendin mm -hmm. sa nuk bën aq për veten. Po zot, falendje <laughs> që ekziston. <laughs> thanks a, kjel lot. Kjel thanks <laughs> a lot, thanks <laughs> a lot. Ëslogan uh, tjetër. Po. Mbas verës vjen vjështa. Lart <laughs> ndoka. <gazim> ja, çfarë sjellom. Mbasiot, no, ja janë modelet që uni marr i referohem. Si ajo pra kur u takun bash në në në jug, mbasiot të de eh, dielli. Absolutisht ah, po. Ju lutem po. U takun u takun në fundjavë. U takun rastësisht këtu. Rastësisht fare. Si, rastësish rastësish rastësish si fillimi e lule. Pastaj, pastaj do vazhdoj. Pastaj mbas verës. Pastaj <gazim> do vazhdoj. Vera po. <gazim> <gazim> <gazim> mbas verës vjen alkia. Po. Mbas verës vjen alketa. E falenderojm edhe këto orë të dy sponsorin ton që është Flora Marina ose ka mirësinë dhe kontributin dhe kënaisinë dhe privilegjet e përgjësin për të bërë një përshëndetje ekstra për gjithë njerëzit. Kreatori. Atëherë i përshëndes gjithë rekueset all over the world, uh -huh. ata që na jojnë, sidomos uh -huh. uh, vajzat. Au! Oh. Me një këngë që është sa e bukur, sa mendhëmtare, sa plazhit, Dream, dëlgëzuese, uh, uh, quhet Holding On nga huh? Dimitrit Anacinasu, AstraZeneca, çfarë po namin. Mund të jetë një mund të jetë një ëndër vere për shembull, uh? ha. Se, ja? duke, duke a, së bukur, duke parë yjet, peşazllonin 100 mijë lekë rresht i parë. Unë pëlqen. Me një shot serum aty. Ju përshëndesim të verrorre. Ju përshëndesim të gjithë dashuritë. Shijojini. Qik më lop bu bu, bum tëreka shenjë Qik më lop bu bu, bum tëreka shenjë Qik më lop bu bu, bum tëreka shenjë I kan hold në ilash atyte Jo më mrahu shimin tokë shpar Po që janë të komu qik alon bu bu? Janë improvizime Improvizime, vla Improvizime bulgare Ashtë duik slenët dhe të tëtër Yes, e aja s'ka monga të Aja s'ka monga të Qera una voljta! Thuaj dirsi tek çu, por çka ke? T'fash për, për shio, komplimente, absolutisht po, ti diç komplimentet e tua janë unike, i kanë zë i, i, i parfumën mirë. Ha si po shkon atë jo shfaqja. Na thui çikë po i anulluan për shkak të shiut. Po. A si e boni asht? Po e kishim gam fitatri, kishim të hënë të marrë dhe sot po janë anuluar vetëm për këtë arsye, jo sepse nuk do bëhesh shfaqja. Shfaqja do vëlet turin shumë gjatë tani në Gjirokastër në kryesisht. Absolutisht shumë njerëz i kanë qeshkë naçën. Në Tiranë? Biletat janë shitë po. Në këtë momentin në Tiranë. Po. O po, i anulum okay. tot atë 3 sepse jemi të detyruar. Janullopus. <laughs> janu <laughs> Janullopus. I anulata sot atë 3. <laughs> Lori mos keni rresht no, rastisht. No, no. Kam më shumë mesazhe rastësisht. Jo, sikë rastisht, thjesht si lexoj. Atë, i them atia të sa xhiçes. E mos ashtoti. Ka ardhur mesazh. Okej. Okay. Jan, duhet të jetë një nga këta që e ndajnë katër sa xhiçes ti ta bëj një të katërt. Po si ana të sa xhiçes. Por vjen çuna, slogani për 2024 do të ishte Binaj Nista 4 for president Genti nga Amerika. Çdo ishte keq vlla. Genti falendërit. Falendërit. Ke qen kryetar. Thvet mos e thoj më. Ku mund ri, më në media më mund të themë. Ata të thonin edhe vacina, më përbur. Ja dolën kundra drejt. Është rotishi, po një slogan tjetër <gjohet> do ishte. Një slogan tjetër do ishte një got për mot. Por funërelojm njerëzve, me tiketoni mos unë më mirë më mora këtart. Po. Falendëti oj. Ne jemi nga Vlora. Po se Lumi që morri Vonon, Imanin dhe Çeparonë, i Tirancit janë bër pranë të Bregut dhe janë bër kacicëllar. Çnimë të frikshëm, Mira Vlorë. U rriz zonë të mbarë 3 zemra. Omini aty ti, ti zakonisht shkruan shumë bukur dhe unë lëpërsoj shumë, uh, sepse ti uh, shkruan, shkruan diçka, do të cin tu parkosh. Po tashin? pra e, po pse vetëm Tirancit e por? Pse vetëm Tiranci? Ka, ka. E, okay. Do të cin tu parku pa. Mira ndoshta. Tash që... <laughs> i them, do të gjithçka do të bëj çkallë. Si i di Mira s'ka të morr? Jo, jo, falas. Si jo, ju anë të mirës me shkelm. A, s'e mam. Slogani mos ikni me grad në plazh nga yoku nëse dorni bëni pushime. Më parë <laughs> më parë duhet i hapje rrobabajnit femrave që të shikoje uh, vithet. Tani duhet i hapësh vithet që të shikosh rrobabajnit, mos e vërtet. Mos e e vërtet. Slogani ver 2024. Vëllai, po këtë s'kisha por si duam. O po kuçi vjen jokes se kisha on këtë ah dëgjoj unë kam skuqë aty dëgjoj ma slogani tjetër ishte të mbajtë jo yes, yes, yes. oh, Sandra apo të bëv laj por slogani tjetër ishte të mbajtë jotja se i mia gjithmonë të lënë baltë ashtu është ja, po jam gjithë sloganat e por si pse përgjithësisht njerëzit kur i referohen sloganeve kam me jugun por se se duket aty kanë dalë po këtu po mund të di ti slogan për Tiranën valla jo valla Tirana kryqëtiteti i për shembull jo <laughs> <laughs> oh, <reju. laughs> nga ka quar uh, një mesaj dërguës uh, nga Amerika Një foto shumë e bukur uh, duke dalë djeli uh -huh. Ose ka dalë qik, jo pas ka dalë qik Dhe thot, slogan i verë 24, pushime e verore një golë largës Një golë? Oke, është motivë dhe svetë Bërë dhe nedje dhuna dhe nonës, slogan i verës Kushtë të ndahu prej një me, me një alë drejtuar plazhit asnjë ditë pushim këtë vit. O oh, asi po më e ditë për, për, për ty që këtë vit ske pushon. Kurmë ndodhi, për por shumë jam bërë me fëmijët vegjël, i ka lindë e zëm korrik. Edhe ti sot po shironi. Asnjë herë s'e çoj. Asnjë herë nuk e çoj aka në plazh. E, e. majtin qafë mot do bësh pushime. Ja të dëvjni mesazh tjetër atë rez. O la la la la la la. Është një slogan tjetër thot sot më gjetje si Kastraveci i zier me pak usull. Qa ah. slogani, që i kakë shu tip ebrani, Da unë qërto punto Qa së stresim në ju Me shokët me makina ha! Me zi presim të mbaroj Flora Marina Ka përqidon dhe dë jaktesh Të gjithë të parkuar Të gjithë të apartamente Të gjithë të mobiluar Ajo, tesuje, në, në kiri, në Blores, Me të skuje në kjerin e Flores Tash i kosh me zeu Në pëllës të dorës Po jimë e shtemurë Po për një të gajë E femu më blakë u... A më me lurë Vse mga të smoni Vse mga të smoni A no përshëndetja A no A no <laughs> A do të dërdod dim, t'ado dërdod da da. Bojto a detet, bojto a detet tjerë. Ha se të ka hybi çikajo, rdhapo. Ah, po siçi tensioni. Jo, jo, të ka hybi çikajo, pse as merr telefon më as, as kërkon ndihmë, unë i bë telefonit të s'ngre. Po nuk kam abonimun telefon. Ba, mbasa ai nuk kërkon më ndihmë, ai jep ndihmë tashmë. Jo, dëgjova një thashë themi dashuria që ky, ky pas ka marr plot 1 milionë sa lek në një dasëm kam mësum në Tiranë. Ai mund të ketë marrë 1 milion, edhe unë besoj që mund ta ketë marrë. Por nëse ka bërë për shkakun një pakt me çiftin ose me zotin e dasmës që lekët që do i hidhen, do t'i marrë DJ. Çe baba dur. Apo e kam gabim. Ëh, e pa, unë nuk më, thashë themi, nuk, gja thon thashë. Po çfarë thashë, thashë themi, më thjesht që vetë 1 milion 600 lekë ndasëm. Po lum gojë 2 1 milion 600. Nuk më vjen gojë. Mbi dhe vetëm. Ëh. Gja thon bon. 250 i thënë shumë, 1.000 lek, 1779, e, e në thënë tjetë plasit. Sa i ke thënë? 250.000 lek. O, milek. plaki, ka thënë 250.000 lek, më. Nga 10.000 lek që i mërtet vjetra, 20.000 lek, e ka qënë 250.000 lek vjetra. Tani, mos më gënje. Faturën, faturën, nuk e dihun, po unë e mora vesht që i ke marrë 1.300.000 lek. Po, po, jorë, më fdekës plaku, trehen, nuk trehen, më. Klep plakun më. Nërës, po tash shi... shi... si dojim, si doim, si doim çep është faturën. Plaku, A ke nipt? Jo, jo. Është bu... çuni vetëm. Apo jë çuni vetëm. Çfarë, ni bash ni pas nese asnjë. Nese, si ishte si provoj kët dash pa që morim 100 lekë, do më kash lekë paska nus. Jemim një OBP të thash 250, rrodhit turistik 97900 lekë ta gje atlasin. Po prapa ato që hudhen. O vlla, e bita një nota note. Ke po e shih këto çantat. E kam bistave të nësë dyjit... I kam brësysh, po. I kam brësysh. Si si I me të i zetë... Po në 50 larta. Po. Edhe 45cionet. Po mi, fami, po pse s'ke turmë, porse unë marr vesh gjithaqur. Si s'ke turmë, burr? Ti zehogër para dasmës, zehogër tarator me urdhë. E kishte qel gjith gjithë dënyonë, burr. Po injetov tek përbukullu. Po si ha durrë me latin, ti e ndjen punin ndakij. Je ndimon, je ndimon. Falkë. Po, ti më thii si, i ra figë ti kamarieri, nusa volli. I ra flokut njonit. Pa, da, da e e të fillun të humor, mento për përpjazhme muën, qa uni... u kërëm që unë Qa s'ka unër ka të udra që janë kineze Qa ha një, një thëlpi dhe Qa janë Qa janë Qa janë Qa janë se i kërëmung Unë s'asht pëse i bitë të fikët njëre dhe kur vinë i kërën kërën kërën kërën Vinë i kërën A ka mundë si ka. Mi, ka një një kshut, A ka mundë si të në një këshut Qa kërëm kërën kërën A ka mundë si të më dhe O e kje ti e njeri mbarë, sepse ti e ke put në rrugë shumët mjerët, dhe se unë jam mundur për, për shumë vitesh, po ja, sa i ke forur ti, ja, të po, fote fote Ekim, ka fillur... Egi më ka put në kishë! Sa mjërë dhe ishte! Bravo, ishte shumë, dukur! Se mora vesh i kështë qu fishet, ha? Ehe. Ha? Po, vaj fish e eh. egi. Eh. I, i kështë nevoj për 2 pikona dhe, dy... ah, dhe i kanon. 2 pikona dhe i kanon. Mmhm. Ha, ka ndrëshu kompleto, ha? Eh? Bravo! A dhe show komplet. Ëmbël shumë çeve për ty i dashur. Po pa e kënoja vetë, veja kongve, e kënoja më vetë tipër si ta flasoja. Po tash, po tash që ka për shemb, po themi shik mbaroi sezoni Dasmave relativisht. Mm -hmm. Ke pas neq prëndim tjetër apo? Jo, ja, jo, ja. grop fare. Far, eh? Grop par, banjonin do veshë kongtha për synetulikra mos dëgohet e çajmia çonin thasë të të bësh vetë si barberi. A ta ta ndërtojm pak më artistikisht me që na ndojnë 3 milionë banor. Te, në këto mm -hmm. momente tani, a je i sigurt kjo? Si mund t'aja vesh për shembull, më një iku kalojë te sezoni, mund ta përmbledhësh me një slogan. Si ishte ky? Kjo, kjo vër. Ty. Buk me vete buk, buk me vete 2004 Buk me vete Buk me cil, vete Buk me vete Buk me vete Nuk e përbaloishim do të E, të kanë fillu shirat Ma Qa bët me Lucin? Lucin, po po Aplikoj plan ka për në në nësko Nefot, Lucin bërës në në në nësko Qa në gjyre? Êshtë një një gri Miu i ngort Au Gjyrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ju jupe nëse nëse ngordh miu ndryshon gjyra nga i çështa që jeton yeah, yeah. direkt direkt e eh? eh, bëhet më këshumë më më, më, më, më er. e se dia mëson drejt shkon shkon zarta e kuptoj e mora vesh apo të fer kam ju thënë se shkon në uh, shpirti jo trupi se trupin e shohim këtu në jo feramur jo feram fer ah për të fer nuk e di më thondrese nuk jam mi edhe nuk kam gorfë nese nuk e di atë jo mami ti kesh ditë të gjata familja mirë ka qenë Mirë, mirë, mirë. Mirë, më a ëmë. Po kanë bëkt të, të punimet të të bashkisë. Mm -hmm. E, e, ka, ka në prish shumë lumi, në thonë drejtë. A ne, plena për, ma, po plenat i hoqin e dhoma, po pashdojnë aty? Jo, me i heqin, përsa vjen kamerat i heqin, mm -hmm. i gjen kamerat i sjellin fram. Mm -hmm. Normal, e, normal. E, në dhori kryminist të këto listën e red për të për patronazistave. Po, pa. pa. ishtë edhe emriot për zonë ku e tonë. Po të shne, apo? Që pun ka mund? Po i këshën zirë emri t' Ha pa folë të shqip, pomë o jo Në mëse punë është e burë Si që në administratore dhe palati që merë me pompat Ti të merësht me planjen Nuk pranohë, si gjohë Nuk pranohë, si gjohë O, o, o, e të pasi ju kanë kënu O, më në tënda, të ndjë në kushit Shiko, ne nuk është se nga kanë kënuar Ne thjeshtë pëthemi në i farmyres si profesion gazetares Shofim të lista, gjëre që ti komentojmë Edhe pa shemrin të atë Nuk pëthemi është ke Në qapësh mu ka unë i kinesë të mbëpru, a di në një një një një për ju kinesë që ti jo, unë jo personalisë, masë i indri. Ka një atë gjordullon të mbëpru në la, anë i gjo? Nuk e di, o indrë, flesë kinesë që ti va? I qikë? Um ja, më në bëshë. Eh, Oje, oh, është oh. këj kinesi të mbëpru, ka unë rrugën, është këj kinesi, edhe rritu o kënu, fëjnë i lapë mu. A njër, vërë, atë Kushe, kaj ka kaj pang fuji lai Kan fuji, kan fuji Ten siën qiho di rio Aaaa, po kuje di chek ki pak kendo na të mam Kushe di kushe ka kunin A nuk e di me ta section junior Kunin kunin Go check on qtar, ruk ve kendo na Ruk ve kendo Ruk ve ruk ve Po mele, mele, futete ajo, chek ki di hostela, chek ki atu Kaj ok ke po Me duke si to futete shek ki boba katra? Jo, jo, seksion dalë këtu listat, i pa ksa. Jo raportat. Ja thon, eh? so, so, un, un vetëm me vend jam në list. Ku? Je furri bukës, lista më Rap rap rap rap Mosqe mosqe mosqe e ftuar mosqe turista në shpimą Ja ta çjekë të burrë Ah okay edhe Lubabi i përshëndet më më tha më më thoi çamë Jo ti them e bëni kongë Edoni kongë ju ju that çamë për këngë apo çamë për çamë çamë çamë më më thoi çamë shitare Okay i dobë kongë Rap rap çaska për mami për Dreksan Sot kemi i kështu tërshim A sa mjerë, janë të mjerë Bilaf, sartë, <gasps> i edhe të lëngu në goguxare pilafin, Edhe me bilafin me lëngu në goguxare E musha të spetë në goguxare Shnet Të shtio <laughs> kjo Të shtio kjo Të thasht në e të pach O, të gjim Të lutëm shumë në herë tjë dhe të regojë sinqerë Së unë i marëve zhjerat Po po o, ja më, edhe nësire, orën po. edhe orën që ke që ke filluar ta vesh në dorë. Kujdes se unë e shoh që është e shtrëndë, e kam parë që është e, e shtrëndë. Hajde se ti kodbën. Do të ndryshosh, do të thotë pas e ndryshuar ndry status. Po, ua, më se i ke kam të vdekro pa burrë dot. <laughs> po po të thonë apo ma bisi. Jo më has këde. Ti thjesht munduhet, ti thjesht më bëkëm tokat apo thotë indri, se do të do të mirën lalë. Do të kap gjall, do të kap, do të kap gjall. Do bëte foto, do të nxjerr kështu pastaj në në portal. Po të festival i këngës të konkurosh këtë vitë? Kur? Kërë okay, vitëri? Kë kjo me i të vëshësë? Kam që i këngë mm -hmm. Kam që i këngë Edhe morë shumë Kishim që i video Thashumë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 10 luta. Ai mio pa. Salute. Salute. Salute tipi që ju përmendët tash DJ Bob Bob Bob. Me snigom, bla. Pa me snig çep. Me snigom, bla, me snig. Eminem. Eminemi e ai Amerikës, jo. Po, i vërtet, si oh. si po po. Çka por dhëmbë. Po, po pse siç është Eminem i Indore, sa kurse, sa kur çeshte ishte kështu për gjatë të si cilës bik. Ai <laughs> kishte ndjerë kështori, që shumë faktikisht është shumë kushtja si letë. Po është shumë interesante, ta mund si, si të letë. Si logo atlete. Eminemi ka bërë një ndër një X uh, ish uh, hipopisi shumë famshëm. Doravjetër LL Cool J, mbanimën? Uh, si emër, po. Edi ka thonë, nuk ka më kontratë. Ah, kanë pas fiksim duhet, të vishet bëj prapë famshëm, edhe kanë bërë një këngë. E ka si tashmë, tashmë. Atë ruti diffusues. Ka një hap që ka dal. Ah, I remember first time you heard the legend in leather. The career ended with the rock killers not the was vendor. I'm on another vendor, drunk up the power that make a character render is a devour contender. Joker fellow whoever your head is about to get seven. Then I'm about to replace I'm pouring out I'm a redder. Homies I won't forget them. So catch the bottle and pour it. Supermodel tight, know I'm later on it's like pouring reincarnation of the ripper. I give stitches and chest sippers. Cinderella's get propel it out the glass slippers. Time is ticking given ness slippers how we keep the cash slipping a sip a dippa straight you can't understand a single one you saying i think you at sir brain but the finish you like poly gorilla thing huh. all that molly poly sure to drink is fine up fluid from your burger break this the murder gram and i from remake my shit fire that is why you log on it like gorilla flame as far as pull the pants i'm talking about farmers like insurance space i just blew your girl away but she on so much pro and lean i call that fucking hurricane somebody better give her a cake him is on everything but chill on my heavy chain a yellow damn shine and got a whipping like lemon orange slipping in front of the gang slipping inside of the drains quick to go up with the bang it's like a threw out a grenade would you pull a penance when they're killing what we can you feel me pulling off your skin I really came to get it and deliver murder grams turn over your ambulance 30 bullets in advance candlelight and crime fans we go in and by the land slide up behind you testing my rifle give blessings from my disciples professional your best has got nothing for us call overlord as the raw sign talking about a renter come when i'm pulling the chorus since halloween canny boys to get you killed in the chorus we are lyrically lawless stack of money chorus start to make you forget all let's look at shit that you thought up throw your mind with the sword up just when you thought it was safe we bussin' that you from the wreck that hitin' up the don't ain't nothing sweet when we come in the place we well, see that you ain't fucking with mine you not mean kisses but but i got the potential to fucking flip when i mention with a pinch into come back with avengers like ripping ripping rip, rip just giving you a sample of fucking sleep it like sisters do now but i hit the puta think in the days i open i was quick, quick to out of hand like a fucking just blew my call they plucking flowers cuz i was so quick to pick it to the like it's been to me significant do the fancy joe he created the monster you get his sauce and mozzarella on a tray for the pasta you got a couple of motherfucking train killers on your and i'm just being this frank sinatra when i'm saying that i'm a keep this shit gangster as my self but when you got fanatics going so crazy they mafia look like organized crime because you can't get a mafia mafia know your motherfucking enemies they want to off you like offer think up your body in lake in the talk that i you know you fucking saw and you came and you conquered then he did eat you stopping the Now women treat me like BDK, the king and they feed me great, feed the weight, I got more on my plate than an oil you beneath the face So better pick a PC date cause your history is shady, it's safe, yeah. bout to set it on you like a TV tray Man I see the way people say I'm so evil, they fucking Wait. think that Timothy McVeigh and my DNA are exactly the same But when I leave this game, things just ain't gonna be the same, but it's a need of change And I'm the meter maid, go ahead and crack a bottle, cause this is D&J, meaning me and James Got that avocado, and we the sociopaths and we got your hoe on our laps And we're going back to Cali so she can blow on our sacks Bam bam bam bam bam bam I don't think so. Ora 13:31 minuta. C'è cosa è Vlora Marina? È l'edilizia che i cam tutti caq pran. Il Marina classit botror. Appartamenti premium, me habsira luksose, cusine autentiche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 diskutojmë apo jo 27222 Ciri ishte do më thë në Slogani i Ksajvere, 2004 Vashdojnë të shkroni, farim diri që po nga shkroni Më përgjithime ato që pëshofim ne Janë të gjithë pak nachur Shumët pak nachur, si do mos më ta që kanë përshuar në Shqipëri Kjo shpjegon edhe faktin që shumët Kanë qena ta që kanë ikur dhe kanë përshuar jasht Sefse me të njitën Ose edhe më pak sa si lekësh kan bër më shumë qe fëf dhe janë dhënë më të respektuar. Po pse, uh, pse u thua këtë di, kryeministri tha kanë, kanë punuar mbi 80 milion. <laughs> po po, jo mollira çikon pa. Në mendjen e tij. Era bie, era bie. I numëron ai po, nga Surreli. Një slogan tjetër është, ke mesazhi, ah. ne sjellim turist për vetëm një festival. Po. I numëron ai nga Surreli, la të gjitha vjon çau, ulën çau, ngrihen gjithë më radhë. Po çse ka kopse mos ta bëj. Po normal që ka kopë, për sa kohë që pikturojnë zyrë ka vënë bojra dhe nuk ka çgjë di. Bën podkaste, pikturon, kodun oh. ças bën ai. E përdor studion e krymë gjithatë kryminstri, e përdor si studio për pikturues. Po se kishte plasit të lumbasen e nga Gjermania, nga De Spiegel. Morëthe çaj. Ah. Apo shoa, apo Fluxgard. Kazan, kazan Germonburg. Hajde, сега më dhe no, fare. Jo, po çeveria i lidhur me mafi ndërkombëtare, kështu jo, gjona. Po ja inteligjenca artificiale montazh kopor. Të të oh, slogani për këtë vite dhe ishe perfeksi ku ta e mërtonin akademia e lëpirseve Ose një emër më modern Lollipop Junior Sa shumë njështuar me Ju përshëndes nga Stokollmi oh, Naci du tjetë pa tjetër Përshëndetje e Stokollmi za Naci Përshëmë ka shenë e banda The Killers Mënë tjetë The Kallmillers Kallmillers oh. <laughs> Kallmillers ta, Kall ta si eshtoj më shumë The Feathers <laughs> The Feathers Ha <laughs> ha ha ha ha Ja të zëvendësoj të tjerë, i kam këtu. Thotë përshëndetje të thot, sa vërtëmën. Sloganet janë pesë, por vi lezojm dy nga dy përkëna si. Oh. E, sloganet për verën 2024 do të ishin: 1. Guida blendastike. Blendastike, një, bravo. 2. Zjarre dhe fathsir. Po. Ka pa, <laughs> edhe tre të tjera. Po, po patjetër. Po ministri Brendshë Pierov vën ku me dorën mes kështu, tu i dhon dorën Zerdixë zjarri mbrapshtu ashtu. Po pas mirë zjarri. Zjarri i dytë pas mirë. Edhe njëri që hed cigaran. <laughs> o Nisha oji thot iq udhora par ah ja, ai donald trump vim bim ai ai pakt sloganion ishit ishte showroomi me produktet bath chimit per per bath vërtetë chimin përshëndes doganier më të fuqishëm bruno joni respekt e jeni nisha nga ferri po tash po përshëndesim dhe ne hajde paskaval atje nga ferri, nejë, A, vala, nga ferri po. apo nga firi Kupin Vallet. <laughs> Njëntar, gjithë oh. ka një emër, uh -huh. në ka nevojë të shëtitë për qytete, bjake nëpër detë, nëpër rra në çara. Unë nuk e kuptoj. O sa pëlqen që nisat. O kozim, kozim. O çabot, bë. Hello from Michigan this. Oh yeah, yeah. Danon Traveler mm -hmm. ja por ton direkt nga Florida, Jahoda e dytit. Po pra, slogani këtë vërje u munduan shumë, por s'mbraan. O heq jo agjenti Soros te iku dhënjor. Ajime Albiania greet again. Skaiga kë kom edhe një orë. Kujdes zërmas, ne shqiptarët kemi shpresë, treta e vërteta, uh, po ka yeah. dalë tash edhe katërta e katërtata, po do von. Po e peta e vërteta, e gjashta e vërteta, gjashtë e yeah. e po shërnë ta binë herë, po yeah, tarë yeah. Amerik, tani Amerik duhet ndjekin ata rregullën e kanunit, që qofse shkrep dhe nuk ndodh gjë, falet. E, po, po, kjo po, është ka të ka të si. e parë, e parë ftohtësisht dhe largë e larg, e disa kod kishë shpëtuar. Edhe kësa rrallë, do, do në e parkë shumë nga lërgë, pa hy fara e se qa mund këtë do. Ga, nga lërgë faktë e kështë e pare, thoshtë, pozicionimi i këti personit pa. nuk du, nuk e shikon, dhe thotë Donald Trumpin. Jo, jo, për idea e shtë që këj paska qenë, nuk paska qenë i keq fare për qitja, paska qenë ngu gjaj mirë, mm. por thjeshtë nuk i shkrepi. O, kaq. o Quna, imi në rikoshet. <laughs> jo, më plume rikoshet, më plume rikoshet. Nese, vazhdejme të, të të të të të të Slogani për këtë vitë Më mirë për rezervojt dy avëndajt Ko, ku ishe e i Sarandës? Sa mirë Sa mirë, për rëzi ka shkuar më në fundë Slogani, <laughs> kondicioneri në kryet të detyres Bravo, pa po. eh, Qëndronet dhe kjo Qërka, heq kondicioneri <laughs> ha, O, që ka njoni të kondicioneri A do një me në shtimu <laughs> Nuk i nisë ka vlajt në botë O, se do që vlajt O, me, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, Edoc. Oo, oj lëra bateria. Lëra nesot bim bateria. Shez nuk nuk, nuk, doj, ha, nuk hap, nuk hapë filmiun, nuk hap pikë filmiun. Roma, <të> hajde. <të> shumë <të> faleminderit, si të duash ti. Ja dhe i fundit për këtë peshë. Oh, vazhdon ky a? Filipinas the Indian në Shqipëri an e mban, slogan. Filipinas. Vëdja, indian, indian në Shqipëri an e mban. Filipinasi si zakonisht janë për këto pastrimet nëpër shtëpi, nëpër gjëra, janë. I tregojnë shumë të mirë. Po, punojnë, punojnë, është komplekse. Alo, përshëndetje. Amor. Ja, ime... Po tezë, po t'shne që bëna merr kaj shpeshti se ti humbe fare. Po ku ku e lez ato jinglëndit, ke pasur pa me sikos hyrë shupatrokiturti. E po, xhariun të merre me jinglënd. Unë mbajë këtë. E shpis në fonda fondit. Ti e dimi shpër ti di. Është zona e shtëpisë. Jam jam jamun. I kënaqara ti se humbet, nuk e dim nga i ka gjurmët edhe vjet. Out of nothing. Asi është me çaj, çaj e bën një çaj i bukur. I të kam bërra auto-tune Ke bërra auto-tune shumë mirë, po në Spotify ke bër Jo jo, përdo re auto-tune Që të mos më njopin dërë Me shopping i në sishkoj Deve në i gjëksu në i peri zonë në i gjëksu Ku? Me shopping, shopping Se, Po ju më the që të bëje pazar pa të bëje sa gjyra trea ja, jo. Sexy për egin Bëbë, mora, kështu gjëks Ka marë një rrjetë për e shkurë oz Po. E disi lok by lok mash. Na rregu, marrëgo falendit për konsideratën. Po po po po, e rify shumë këso pas Jeruca Mohbete bashkë. Dilgas i baklavavar të vesh. Dëmërt i doën Gulashnikën. Patjetër, patjetër, po prap kemi, ha, urdhëro. Gulashnikën. Sa të mirë jeni, më jeni shumë të mirë, më nuk e di. Kur të takojemi? Kur të marr edhe sërpietin sipër. Kur të takoj, do t'im pres fik atier, do t'im pres pasaj. Po, do t'i gjemi një vënd dhe atyre, mëske në, më, më rënda. Vërndaqa përdo i leshe një vënd. Varet, varet, varet si do jetë relevi. O, zëmër më kam armalli për tërë. Po, qënet ju që u kujtove për mu se t'i ike, mërë dhejnë. Ta dhe Tas janë askimulari një dëqorika në jetë saj. E këtë këtë këtë këtë shumë bazikë, dëmë të në bazën. Se do të tjerë, përsoj. Edhe im i stohur, se ka për Po këto persona që i kishe më u krefë mjesë, ku i kellen? <laughs> po pëse bësi gjellosi kote që, a? Jo, pëse do më të një hiku, hu, mi farë dhe erë, i të njësë kur s'ka në dhe zë gjohë E, përta po një të rish një muaj me këma apur edhe të zëmërqi Të prita, të prita, të prita, ooo... Zemre, si shkoj se në një ku? Miru nda dhe keqma të grekun Ashtu, Ja, përflën i indri për këte Kosona ta grekët, uh, ja zëk po, po që do Vja po presë gushit të vinë çorrovota. A merr ikti apo ta sima ta ta fafazë? Po siç kanë pasur muabetat, na zie po pa lekë te ti apo. A do mëshën mjalt mu? Po çfarë shok, do mjalt se mos ka vëm çorovota mjalxherni ka mjalt. Tani aksident, shok, shokët, dom mjalt. Do vi ta ngjysh tek të tjerë fikun shkol. Do vi patjetër. Do pa, vi pa, si se duhet të sjarroam që të marremi vesh ku do do më ku do ku do shkojm. E do le me çapa po të vogla apo me çapa të loja. Ato janë ato janë punte zotit, ato kur shkojm te <laughs> shtëpia e zgjidhim. Të më të në përqypje t'i vekt, në përqypje Po t'a t'i tjep? e, zëmë bërë Bëjdi qikë t'rana, kam se e ka qifiki Kam bërë qikë po? Pasë tërma Ede pasë tërma, bravo, mm -hmm. shumë Kam zënë fasule Kësë zënë fasule? Po, po Si në kësë në kosë? Jo, jo Vëzorep, nga që kanë kohë përshuja Eko, e për ku, a, fasule, a, le, a, kuptoj me, Po tërmogë ku, e pralë Po të themë kukoshka Me përnafë Ja kam ka një video tëndën kur më ha kurosa e rrefundit. S'ka nevojë ndaj asaj. Do të shoh video tash ja. Nuk mm -hmm. ja, ja, ka nevojë të nxjesh. Ato që vijnë vetë kur më dë halli. Ja sa beni. Na kushtos këmbë. Unë ju qroq dua të a beni. Ja ja ja ja. Apo te vjen korë <laughs> i vjen duart të zjarne, s'ka problem. Hë. Huh? Ja, jam ja, një dëshmitar regular. Ëmbër më një kurivitë. Hë. Hmm. Orë Hah, <gjëllë> fsh. <gjëllë> ja, ja po bëjmë ton transmetim, jam punon. Uh, nuk e ke simrëzu, nuk e mës të në fillim. Po ka ndryshuar paksa gjëra, po kur tu lemi do të shajrëm si edhe të marrimi veç, do të thonë të merremi veç ku do ta çojmë të marrdhëni apo. Mi në rregull. Un mendoj që ti je dieta më e mirë për Ekin. Çfarë s'ka provuar? Sa her vjet e ty, e di si bëhet më. Un e di. Bo, po, bjetë të të kile direkt E di shmëtharën e fundi dojtë këm Tha që rovë të tiran Ka arë një ar nj mesaj për ty thot e, Ciri është destinacion i radhes për Tatjanën Pas Selanikët Atërë, ndoshtë, ndoshtë, Malta Malta Cirojt legu mirë atë A ty ku plaf plof ke Malta Koloni, koloni anglezë Eti zë më bërë Rrën... Do më gjësht në dojë murë gjusëm jashtë, gjusëm brënda Në si legem... base të takohemi të zidhim sa gjera Pase e vazhdo bëjt qartë të duashti si legenda, Veta mos e me mu E gëti legendën e Rozafa Shimolarit Po, Rozafa Shimolarit Ka që në, u shorir a ime e lërgët A të janë Shimolari, Rozafa Shimolari Imagino ajo me, ajo me një gjokës si jashtë është 8.000 lek bileta Imagino t'ikështë dy jashtë Urdro, pas të e rrdi kjo Bonus, lari, një, e përshëndesim, buguroshem E përshëndesim mm. E aki buhur nuk është në krasime muatani të thëmi të drejtëm Një ja, është relative kjo Të ashtë ti, si, të ashtë ti si, Që ta, ta, ta konkludëm se tani nuk intereson të gjithë dhe qarë më rëdhenish kini ju të fëtota për në groda Në fundjavë mm. Do shkosh vla Se më qkoj Se unë du të mikë Se kam shumë xhanta tani. Ha djim bashk. Jo, jo, çfarë do të bësh? Ti t'i jesh prezente. Çfarë? Filmoj ti se ç'a bën ditë. Jo, jo, jo mos flesh bisedë shoqërore. Po, po, të shkalla se mbaroj punën vetë. Po patjetër. Dy borosia kam lënë unë, mjalte dhe rigon, tegër, kaçdun, nuk dua së çotjetër. Do t'i kesh. Po. Do t'i kesh pa, pa merak fare. Rikush se ti ka lëshir. He. Edhi sikto të burgë ke prekët. Po. He. I gargar. Në rregull, në ah! rregull. <laughs> Është një chef, është chef, janë chefra ne po kështu. O s'ati 100000 bëjmë ne chef. Ikan pra ikan ato ikan tash. Tash e gatyr për produktim të ri. Tanë për kokoshka. Okej, në rregull. Do vi do flasim. Oh! Oh! Johem, txiksu, <laughs> o jam, jam ngjëngëti çeks. Benga. What's up? I love the university ashtu, fodmabosh. Kanë po të thosë, gjiha se a me shokut jam punë. E do ta bëre turje me vetë. Okej, okay, në rregull, e mora vesh. Tati, e mora vesh. Jo gargarim. Tati, dhe jam ti në smëshinë, ke prasysh? Jo, jo. Ja, skunga <laughs> mëre nga Linkin Park, por, o, por. Por me vokalistë femër, se normal se ai tjetër është Ramet oh, Past. Pa, pa. Si papa vë. Edhem e, <hihet> e dime, kam gjuar atë këngën, edhe kam gjuar fjalë shumë mira po, A i për atë gocën. Po, sigurisht. Ai bushkatrohet bruna me vet tretës. Ë, kuptojmë dire, kuptoj. Bire, kupto, e shofun <hihet> si ve ul buçull diers. Ti pas orumin mua, pa më marr mua si s'orum, luxorosh, nuk, nuk bësh gjëri. Do, ka sem, ka, ka raste, ka raste ku të nuk të nuk të hesh nga goja. Ashtu se të ketë apo lenin. Ah, <hihet> zemra. Ishte koha kur. Ah, zemra vogël. Ku do vihte më plendosh? Të fash pra muzikë ka fund japa, po ik tash. A jemi njërës, një të falë për i xoqës Se spunojnë në warë, litik, të i miro bavëshim zë mërë Mirash, mirash mira. Dësit nuk ushe kush E di Ose kutush E mora oh, vesh, oh, da që oh, bërë burë, da që dë rush oh, oh, Mora vesh oh. ka ushe Okej, okay, ha, ha oh. oh. No, e, <laughs> Staf, ajo, ajo, po kusht, s'e han grië telefoni kësaj pa buret. S'kaim poshtë dy tierë më bur. Ora jo të dop. Po ç'a domë ka pas dy tierë alla në ver, s'e çaj amun alla. M'fal një pyetje. M'fan gjithë. M'fal një pyetje kam un, kot kuriozitet. Ha më shpirt. Ato çimet e kësaj nishanit të buza. Mm. I heqë apë i ka? Unë, unë apë jo I heqë më burë I heqë I heqë me bris me ga, të, ato që janë me tre Nuk të të shpondë më dhe Joj, jo, atë që e ka, e ka Ashtë kësha manë Si thoni, ta di gjemë të këmë në red linkin për E di gjemë se, dhijem, po imaginojë E gimë të posë nishanin me qime në <laughs> burë Tatjana Shumëllarj Që e këtë i maqinata më burë Që e dhe losë me nishanin A të kukërpoët nisani me nisani? Se reiki kanjus! <laughs> yes, Linkin Park! Linkin Park! Your blades are sharpened with precision Splashin' your favorite point of, point, of view, point of view I know you're waiting in the distance distant, distant. Just like you always do Just like you always do Already pulling me in Already under my skin And I know exactly how this ends I let you cut me open Just to watch me bleed Gave up who I am for who you wanted me to be Don't know why I'm hoping For what I won't receive Falling for the promise of The emptiness we share the emptiness we share Këngë bukur. Më bëçëm, po më bëçëm. Po Julem dhe shumë suksese vokalistes së re. Si ka emrin dëshor se ti je? Ah, nuk qen, si. më kujtohet ashtu. Nuk ka rëndësi. Le të themi dy fjalë për Vlora Marinën. Jepi, e jepi më shumë. Keni preferencë apo? Si duash ti. Okej. Okay. Pozicionuar në zemër të qytetit të Vlorës, mbi 800 apartamente premium në Vëllëm të Dorës, hotelin e parë me 5 yje Marriott në Bregdetin Shqiptar. Marinën e parë të klasit botror në vend me mbi 400 poste ankorimi për yakte dhe mega yakte për tu parkuar ose ankuruar. Ja, erdhi pari. I vetmi projekt që ofron apartamente totalisht të mobiluara. Çmimet më të mira në Mesdhe dhe me financim pa kolon lateral. Kontaktoni tani në 069 ose 069 810 14999 ose vizitoni vloramarina.com. Vlora Marina, where relax means discovery. Do t'ju përshëndes tani 30.000 me një super këngë. Ka shumë kohë, ka shumë koqe shpërblikuar, mm -hmm. por mua më jep shumë gjësi të mirë. Ka qenë konkuruesë në dikur në festivalin e dikurshëm Tom Fest. Mm -hmm. Gremzat kanë qenë një grup nga Maqedonia, nga shqiptarë Maqedonia, nga Skopje në mësgaboj. Po. Dhe ka qenë një produksion i grupit Fashion shqiptar që është akoma bla bla bla. Uhum. Mm Kënga quhet Hapat. Dëgjojuni me shumë vëmendje se do ju kujtohen shumë shumë shumë vite të skuara, okay. por me një muzikë shumë të mirë ku ka qenë Tom Festi. Gremzat Hapat.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 dhe gjues të klabefem për shëndetje i unjohim e lajmet e orës 14. Gjerti Bogdani ishtë deputetje partis demokratike, është ndarë nga jeta në moshën 24 vjeqare pas i pësoj një ares kardiak. Policia ka bërë një reagim zyrtarë nërsa novizojese Bogdani është transportuar në spital për ndim mjekësore, por ka ndërruar jet. Nga veprimet e kryera, para praki ishtë dushojt se vdekja ka ardhur për shkaqe naturale. Grupë jetimor pëpunon për sjarimin e rëthanave të nj Këshilli i mandatave dhe imuniteteve ndërpreu mbledhjen ku po diskutonte mbi çështjen e mandatit të deputetit socialist Vullnet Sinas, pas lajmit për ndarjen nga jeta të ish-deputetit të PD-s Gerti Bogdani, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi shtyrjen e mbledhjes duke njoftuar se si një koleg i tyre ka ndërruar jetë. Qeveria ka vendosur të indeksojë pensionet me masën 4.1%, lajm i zhbiritur nga Ministri i Ekonomisë Blendi Gonxe, i cili tha pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave se si indeksimi i pensioneve do të aplikohet për muajin tetor në vim. Kështë dhe ministrave miratoj sot skemën kombëtare të investimeve në ferma e cilë asynon të mbështes aktivitetin bujtsor të fermerve dhe blektorve. Ministra e bujtsis, Anila Denaj, pas mredhjes e qeveris, tha se për me skemës kombëtare të investimeve në ferma, qeveria finanson 50% të investimit grant në sera, blektorri dhe pëshkim. Unë jam Sashenka Andrega dhe u ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Kla BFM. The next news break in 60 minutes on Club FM Lajmet e tjera shkurt pas 6-10 minutës <laughs> Se filloi pjesa e tretë më shok mënisht. Gjithmonë mëmërzit, por nuk është nuk është mërzit me ne besoj. Jo. Do ta gjet me sistemin. Ëh? Ka, ka shanse me shumë gjare që ka ndodhur. Ja pra, rikthehemi në pjesën e tretë. Vazhdem të jemi në transmetim të drejtpërdrejt në Radio Kombëtare e Klabet e Femijemi 101 në 101.101. 101. 101. për gjithë shtatin, Prishtinë, fani dhe retransmetimin e së diellës pas orës 22 me Florin, me Indrin dhe me mua Egjin. Faleminderit Vlora Marina. Farimdej dhe ju që përndani kohën të uaj bashkë me ne E ardhme a jeni ju Si ardhme në embryon Që pas fakt do marë në duar frerët Nuk është herët të interesoheni Të dini që tani Qfar sidash ju presu Cilat pun do kryeni Cilat lufta cil cil Cilat gjërat do pusni Cilat no gjërat do lepimi Farimdej për mesajët dhe motivimit Dhe të kudit që unë dhe më thënë Takë ka është për të bërë një grup uh, spiropalizimi i, i i i rinis dhe i shoqërisë shqiptare në një super grup gjigant që do quaj The Thithers Po shiko, mund, çikon mund të jetë, mund të jetë në epokë. Po, epoka e ne kemi zëtanë, de Kolier, de Kërmillurs. Sot flasim për temën, cila ose cili ishte slogani Xavere që ja, Po do të diskutojmë apo jo? Dhe, po flasim për Xavere që po themi kaluam. Ëh, që kaluam. Do bëhet cili ishte slogani? Po, po. Slogani i Vera 2024. Kur vin ato drita më? Seka miden far. Zero gestation 2070222. Ti dashur ikin. Yes bro. Me çado la përshëndesës more. Pse jo, me djesh këngë muzika kështu si gritë, do të thënë. Jo muzika, koha. Koha, falim, pse mund të, pse mos ishte një Nirvana. Një Nirvana. Një Nirvana do ishte shumë interesante. Nirvana si gjëndje apo si grup? Po si grup apo? Po si grup, si para e Nirvana Playing the sound. U shiko, shiko çfarë paske zgjeduar. The man who sold the world. Bravo ikë, bravo. Shioni. Ai do. Jesnici kjo StarFem, nuk distapem. Jo, ne ksa marr malli mua, ksa marr malli shumë për të këndon. Si jeri? Vazhdoni të na shkruani. 069 20 70 222. 22. O Flor, mos keni mesazh? Kemi mesazhe. 163 numrave. Kemi mesazhe shumë mirë. Kemi mesazhe po. Sto gani për <laughs> vitin 2024. O Edirama pip pip pip. Ës po kënga. Ora, na ka marr malli me një gjukë. Se jo. O oh, Edirama pip pip pip. Se jo. <laughs> pip pip pip. Kanë mërë këdosha, a këni talë rikë në i fije A në nga tirana, respekti zotirujt E sloganit ideal e një gjova të Eronews Rama, kryministri, jonë 10 vite para Aaa, oh. po, po. kërmili aradhës Katë po. të televizion e fakt që dë më thëmë bëjnë gargar Me, me, me, me lejme të politikës Eshtë, e si thonë mërtetën si qështë vla Po, po, po, derin në zofag Eshtu dhe, slogani për verën Ose për këtë verën 2004 Do të ishte as një dit pushim për lalin je je a a a a bi bi bi o o je dirama pip pip pip bi bi bi o o o bi bi bi ba ba pip pip o je dirama pip pip do vi la mori devo oh oh oh imagino a imagino che llonte tomorrow land no bu tomorrow land du shkonin gjithta që përdorin ezofagun për për të bërë çefin oh! qeverisë të bëvë video ja kryeministri jon edhe në tomorrow land i dojë emri dojë po do të shisë recetën e të ndjen super sorpresa për vitë para kësaj e numri i telefonit të recetë është këtu jam se no son son no son son no, son son no son son no, son no son, no, son Po po po vila po në deshe jamit Po po po vila po në deshe jamit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 A Buzem une peste terminar Do li, do li boshe, do a do ne do ne boshe. Ai po sudesi ne kasrën në USA. Kasrën. Ato lekë të pompës dhe. Po tromba njeruithë, ha? Kur kshu, e sa i vjen fatura në ujë? <laughs> fatura e ujit. Do me, <laughs> <Me saat. laughs> të pumpë <ferne. laughs> me këto tromba të sahat, me sahat. Me sapërle. Ucë Kryevero, mori jesh pjesa më e rëndësishme e seriozitetit. Kaq mbaro filmi. Ja di mesazh tjetër që sa po na erdhi. Thuhet që përshëndetje, i dhënë Zoti të shkëo. Përshëndet i e dhëndë zoti jetë shpresës, Sonilju. Jetë shpresës? Mo se ka pasë për Tatjano. Mo se ka pasë për emision sonili, mjë. për për të të Sonilju. Se ti me gjithë dhe prapële të zohë për respekt në karantin. Përshëne të quna, slogan i verës ishte shifë mësy e plasë më zemër, se legë t'i kërë. Le, ke folë! Ke folë! Ke folë! Fol, fol, fol, fol, umel! umel. <laughs> Muzika maestra, të bistrashna, kakshina në qide, nëgorafti për e dhja mi djimindi. Alo! Alo Po ku Kush, jemës nga unë fanë? Kushe mo, kushe? Prenda filin. Nga korqëmë. Ha, ha filin, ma, filin. Nga korqëmë. Nga korqëmë. Humoristi? E, përta njës bëni vetëm jo për të keshur, bëjmë më bëne. Mir, mirë, ja, po mere me qikë, po punojnë me qikë. Po, po mirë, bëni, se jem të ri, jeni do bëni në një leka, do, do, do investoni, do bëni gjera. Ti ke punu në e qikë, va? Po jo, ja, une, unë e shkëm lipur që ka marrë dhe, dhe Lëpër, po pasm dukesh ai lloj ajo lloj preri, më thon drejt do falesh, ha, me gjithë respektin. Ah, mirë, dakor. Na futën amara bananin. Yve okay. na merin me prekorshë. Oh, po, në korchë. Keni pasur javën në serenatave, ha? Po, kanë javën në serenata. Ah, mirë, kanë. Topët, topët. Po, s'ka të di emuri që këndojnë në dashurinë të çkave. Ashtu, ha? Është kanik, po, ka? është kanik. Panik këndojnë këtyre makitave luksose e këndojnë këtyre vajzave të lehta që kanë lehtë të shojnë lehtë. U këndojnë qaltave, kora, e qantave, zingjirave, vikën ato kora. A shtu, ha? Plashke, bune qik? <laughs> nga, mirë. <Baj>, Këti <laughs> ja. nga, nga të vodhik. Ka t'in t'allëvej <laughs> në zirësh, për shemë o në zhjem nga i nati, më shumë se shë në zhjem nga plashit. O oh. oh. në si bëhem nga i nati, e yeah. yeah, mo. Ore, nuk me një njëri. Interesanta, se oh. qësta e për shtybin duke shumë pajësarë apo xheret aty sot vaje për të gjithë. Ka humor, ka humor. Po pati tjetër, pati tjetër se po pati tjetër. Po ju maksi Albin, më thotë ti. Ës Marvin. De un editari, një vit në plazh, vit i Roz. Ës Marvin, po Mirko. Po Mirko, ka anësh. Përse gripa e Vlorës? Jo, ajo gripa e Himalajit. Ajo just, ajo që zbuloi e Fevziu. Po po. E pa është e Bardhi e Malas, është me pak gjyr. Po. E skueli Fevziu me këpë. A nuk e ke pasur në kamp e Fevziu? Po, më dëp. Beshi si di gjerdit, shkof kim tonje furr buke. Duhet di si më parëse bokes, duhet të ndal ato buke. What the fuck? Kamoj të bësa ka <laughs> po do të ndihjesh prap tani. Nga hmm, mërzia, jo, jo nga. Do jo, të jo, nga... <laughs> më ndihmë. Okej, okay, në rregull. Siç më Spozuri no Kovidi. Po, u Spozurikovidi, ja? Ja, ja, ja. A ke për vaksinë apo jo? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Po kur e ke në vaksinën të koca kishin xhaduar? Ashtu, a? Po, dal vetë gjogëve për për për. Je shumë i mirë. Si mund ta, domethënë meçi kemi edhe pak, domethënë kemi pak kohë që nuk kemi folur. Si mund ta përmbledhësh këtë ver? Mund të vesh për shembull një emër, slogani ose një, u dëgjon një kontribut edhe ti tani. Slogan, drënafili. Emër. Odan vetë të parë. Ah, okay. Ja. Slogan. Eh, lokadi për mua ishte. Ashtoa. Si si si si. Ashtoa. Me me tre pika çuditse. Me ta mashmen. Veten në hoteli fuaj bën kaç? Ashtu ëh. Veten në shezori fuaj bën kaç? Ashtu ëh. Kokar brandu kaçëshë? Po, ashtu ëh. Ne, tas kretët neve, të shkretët neve. Ashtu ëh. E gjithsesi ka shpresë për ne. Ka shpresë? Po, po ka. Pa, pa. Ti në çan, ço, në çor presi të shezdonave ishe? 100. Jo, po 100 kibarkimi. Te parkimi, na rto. O, dielli njësoj të bie. Ashtu është. Kështu që aty e vura shezoni supermarketin. Asu, ha? Eh? Pa, Papo. Pa. The mother biso, ha? Eh? Pa, Papo, a deficion de caricose. Gab prende makina ndajoj cigare. Perfekt mo fare. Ja, Perfekt fare. Kon e lir me çaj e kalondi. Po, mua po pëlqen të kënd të dominó. Usa bukur, as punë bukur. Të këndës dominó. Më lëre të mapos tak tak wow, tak tak wow, i prit ata në mes. As bukur. Hapshitun, Amerikën, Berlin, Prali, rvaju dominot e mia. Asu, ha? Papo. Do si profesion, ça mm. ke? Profesor. Jo dominó. Një barito. Bariton. Pa. Oh. Hamma mamma. Hamma mamma. Yirara yirara. Jo jo jo ashtu jo. Ah, bariton ça. Barito kor barin derisa bëhet 1 ton. Bariton. Ah. Ja <laughs> këtë uh, profesionet e reja. Profesion ah, profesionet ah. e reja. Kor ah. i thon bar. Bar 1 ton. Po, kuptoj. E kuptoj. Ti ta to është për këtë? Jo, por barri po. Emra, po nip të ke? Jo, iku. Ase gjapun, lafit. <laughs> <laughs> um, jo po dot kesponte. Po s'mos kesponte. Tu duhet ish ta po skop. Me gardet, me ersi, me gardet. Duhet kishta i merret me dominotani. Ber, ber. Ke kur sora po i merr me çira. Jo, e kam të mia. Po këtë mia. Po buzë tëm nafila. Ashtu a? Ço të them unë. Po, i pinë tëm ta firmosin deri në gjëba. Wah. Ha mota ta. Po si bien, po si Astu a. Më falni, të bëj ta tani për të çeshku. Ah, mpo ti ënisim simpatik, jemi simpatik. Ku do të shkon? Ku do të shkosh? Se jam kurioz. Do flej pa, do mirë. Gjumë të ëmbël. Faleminderit. Do dëgjohemi përsëri. Toni çik postar ma. Stoişte cash fakt. E, po pse shkoadhsi a? Djojë skor tash me groshë personale, me fasule si thonë, fasulke. Çfarë donish, kohë i blinj. Jasë thot një mesazh, një mesazh për Trondafilin, thotë Trondafili punon bariton dhe ka shok bariton Mjekiçin. Oh, çu thot. Fili. Haj të kor ata. Na ata, ata. E ata. Ata ata ata. A di se ti mai kor ai ata apo ai uan pa? Tëndërsia ta, tëndërsia ata. Hajde mirë. Ata ata ata. Hajde, mirë. Ha, the choreographer. Ës a peli. Fillishimov banë. Ne ka kështu ban. Fa fa fa fa fa fa fa. Do të rikujtoj një super dance nga një grup gjerman që quhet Snap! Dizze. Snap! Rhythm is a dance. La le.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 From your word to your touch, I don't see no lies, see no lies. Baby, just know that my intention's to get your attention. No, I don't want to waste no time, no time, no time. You got that physical, not typical, na-na. That ain't no doctor, no, you got it from my mind. Take all my money, pick a country, no question. Baby, no. Slogan që je sabona erdi euh, Slogan i përverën 2004 Do ishte Aqua Meta Se nuk lathot Det dhe uj pa ular Boj, vërdet Aqua Meta Aqua Meta Shumë në interesant Si pas dhe dëmbësh Mijep një Aqua Meta Përshënëjti <laughs> <dhe. laughs> <laughs> <laughs> për Slogan i verën 2004 Këtë që këtë këtë kamësh Nuk është keqë Erdi fundi Erdi fundi Për njarë syet për Shumë Nga duhet të në bjotin Përshënjën Përshënjën Respekti për për një mikun ton, një mik të gjithë e besoj që është ndarë nga jeta ë uh, pakor më parë në mënyrë tragjike, besoj. Po flasim për, për Gerti Bogdanin. Po Bogdanin, po. Ishte një lajm që na tronditi gjithë. Na tronditi sinqerisht shumë. Dhe ne e kemi shumë vështirë për të bërë për të bërë vazhdim sado që na ka mbetur vetëm më pak si gjysëmore për ta mbyllur. E vërtet, i gjithë stafi i rikushetit i shpreh ngushëllim e familjes po. Edlirës, po. ë uh, familjes, miqish, miqve, shokve, sepse ishte një nga ato gjërat që Gjithçka mund shkojnë ndërmend, por vetëm kjo. Një çunt Tirana, një fjalëra djalë. E, e parakoshur këtë moshtër. Nuk e Sh di pse, në të tilla raste unë vazhdoj të them, pse <coughs> nëse ka zot, pse këto gjëra ndodhin, ndërkohë që ka shumë njerëz të këqij që nuk e meritojnë këte jet, koshme, në kulmine, në kulmine të jenë në këtë jetë, dhe vazhdoj të them. E parakoshme në kulmin e në kulmin e moshës. Fuqjë të dashur miq, kudo që jeni, mos harxhoni kod duke u zën, sepse jeta s'u diet asnjëherë. Hajdoni kod duke kujt, krijuar kujtime të bukura për ju për dashurit tuaj. Mos shpenzoni kohë me filtrat e vajit të makinës, po shpenzoni kohë me filtrat e vajit të vetes tuaj. Sepse bëni kontrollë, bëni check-up, sepse nuk i diet asnjëherë, domethënë, ato që keni mundsi ta bëni ta bëni rregullisht. Uroj që Elira të ketë forc për të përballuar këtë dhimbje kaq më dhe familja ne jemi pranë saj. Po. Bon. Kështu që dashurmiq, ne po e mbyllim emisionin kusht për sot. Dhe falenderoj që ishit me neve. Un dua, un dua për Gertin, por edhe për gjithë ata që janë të prekur te ky moment, uh, të vendosni këngë që për mua ka shumë kuptim. Thieves in Heaven Eric Clapton, bashk mirë dëgjojmë të mërkuron hashmë.